Vi får se vad det här avsnittet får för titel. Hoppas att Rob kläcker ur sig något genialt det här samtalet också. No pressure. <laughs> Ungefär så. Vi tänkte att förra gången när vi pratade om vad OSR är så halkade vi in väldigt fort på vad vi uppskattade med spelstilen och lite sånt där. och Vi dök inte riktigt in på vad OSR står för och vad Bakgrunden är, så vi tänkte väl faktiskt återvända till ämnet Men först och främst ska jag väl introducera oss igen För de som inte vet vilka vi är Jag heter Jonas, exen på Rollspel.nu Till vänster om mig har jag... Jag är Joakim, jag är Ant på Rollspel.nu Och jag heter Robert och är Rob på forumet Nån så, OSR Det är ju en förkortning som står för Old School Renaissance Eller Old School Revival Eller... Bara att det är old school, det är det som är det viktiga. Jag tror att uttrycket kunde spåras till någon forumpost på ODD 74-forumen. Om jag minns rätt, var det någon som hade hittat några något, ett par år gamla inlägg där någon använde uttrycket old school renaissance. Du vet du mer än jag. <laughs> ja, om det... det låter helt rimligt med tanke på vad det är för forum. Menar, det är ju ett forum som tar upp den absolut äldsta personerna av Dungeons and Dragons, så att... Old School Renaissance är eh, ju produkter som är kompatibla med eh, de äldsta versionerna av Dungeons Dragons. De mm. första tre, eller hur man, beroende på hur man räknar dem här. Eh, ja, det finns ju lite olika sätt att räkna. Men ja, först har du den äldsta som är från 74, och så är supplementen till den. Sen så kom Advanced som började dyka upp 77. Och sen så kom ju. Basic, som riktiga Basic kan man säga, dök upp 81 med 81-83 med Moldway och Menser. Ja, det som är väldigt talande för hela den här renaissancen är ju kloner. Det vill säga spel som antingen härmar gamla versioner av Dungeons Dragons rakt av eller är väldigt inspirerade av dem. Och den första sån här produkten var väl Osric. Ah, ja, det var Osterix som var den första regelrätta klonen. <kör> det fanns ju spel som väldigt nära emulerade Dungeons and Dragons, väldigt nära. Eh, men den första ut ur av de mer moderna spelen var väl eh, Castle and Crusades. Som har sitt eget lilla system, men det var ju definitivt ett spel som försökte emulera tidigare Dungeons and Dragons och som hade Gary Gygax eget Seal of Approval. Och sedan så kom ju den här Basic Roleplaying, vad är det den heter? Det bara basic fantasy Ja, role ja just det, precis B, BF brukar man förkortas med man. Ja, det, var, det var en väldigt nära klon Av Moldway också Men man gjorde vissa saker som att man separerade klasserna Man vände to hit Alltså to, to hit av sig noll Vände sig till ett mer modernt slå högt mm. Eller lägga till en attackbonus På sitt slag Men då, ingen av dem var ju riktiga kloner Utan det var någon som, man försökte emulera det Men med Osric så försökte man göra Verbatim klon Alltså Verkligen mm. göra en, en exakt kopia av det. Så där startade det. Så långt som det gick utan att man blev stämd av Wizards. Jag tror till och med att Wizards försökte stämma men de misslyckades. Mest beroende på att författaren till oss råkar själv vara en advokat. De vet lite grann vad han gör. Jag vet faktiskt inte om de var och nosade den. Men, men visst, alltså det är vissa saker som Gary Gygax har dragit rum med rakt ur arslet. Liksom. Så att det inte finns en logisk formel på det. Då, mm. vågar de inte ta, då vågar de inte kopiera det. De vågar kopiera så länge det finns en matematisk formel mm. Gary Gagex to hit-tabell rör sig lite oregelbundet mm. i Advanced Nations and Dragon. Så den har de inte vågat ta utan de har tvungen att ersätta den med en annan tabell och så vidare. Sådana där små egenheter kan man se är som är skillnader. Mm. Det skillnader ju också... Initiativsystemet till Dungeons, Advanced Dungeons and Dragons Inte fungerar så som det är skrivet Så det är omskrivet <laughs> men, men, annars, men annars så är det den första klonen Ja, ja sen är det ju även Så att eftersom det finns Olika versioner Av Dungeons and Dragons som du går tillbaka 30 år i tiden mm. Så olika kloner har ju så att säga Riktat in sig på Olika versioner av Dungeons and Dragons Vill man spela Den som brukar kallas för BX som är Basic, som kom 81. Då är det låd man spelar. Vill man spela gamla, gamla Dungeons and Dragons från 74 med supplementen. Ja, då är det svår och visser man spelar. Vill man spela den, den yngsta av dem som är Rules eh, cyklopedia som mm. kom 89 plus minus något mm. år. Då är det Dark Dungeons man ska spela till exempel. Men alla de som nämndes nu är ju kloner som, som har försökt emulera så, så, inom lagens ramar så nära det går. Mm. Ja, då är väl det viktigaste med Osric var ju att andra fick reda på att det gick att göra. Ja. Absolut. Och det öppnade ju verkligen... Samtidigt som att Dungeons and Dragons när 4 Edition kom mm. så fanns det en väldigt stor besvikelse med... Den versionen av spelet. Ja. Och det är i kombination med att mm. man hade det här utrymmet att göra den här typen av spel. öppnar mm. det verkligen dörren för. Ja, det var som att öppna slussportarna. Det var bara väldigt olika versioner kan man säga. Ja, precis, jag tror jag tror precis det du är Jag tror faktiskt inte bara, så mycket som jag ogillar den and Dragons Fourth edition. Så är den var det 3,5 också som var sjukt tung på slutet. Alltså det fanns så mycket material. Och det var, jag tror det var en reaktion på att, att de spelen var så, så grymt avancerade. Framförallt character creation i moderna spel är ett spel i sig numera. Som jag, jag själv upptäckte att jag, att jag ville göra med av det var ett av skälen. Och mm. att kraftnivån höjdes så mycket hela tiden. Det var att Dungeons and Dragons 3.5 och 4... Försöker emulera en typ av fantasy som bygger på Dungeons and Dragons, medan tidiga Dungeons and Dragons försöker emulera den fantasy som fanns innan Dungeons and Dragons. Så den känns nästan derivativ på något sätt de senare versionerna. Ja, det blir nästan incestuöst. Vi mm. hade, hade någon diskussion nyligen om vad high fantasy är och vilken sorts fantasy Daniel Dragons försöker emulera. Mm. Och modern Danielson Dragons emulerar på något vis sig själv på ett sätt som är ganska märkligt och ganska underhållande. Ja. Men så på metanivå? Jo, nej, nej det. <laughs> jo, men det, det, det stämmer ju faktiskt. Det är tycker jag är intressant med vissa av klonerna. Många av klonerna försöker emulera de gamla. Man känner igen alla gamla regler och så vidare. Men det finns ett par, till exempel Castle of the Crusades som jag nämnt. Som bygger på, den bygger verkligen på D20-motorn. Det är ju D3 som mm. kom 2000. Man känner igen D20-motorn. Vill man spela Dungeons Dragons 3 men med enklare regler. Då är ju Castles and Crusades en utmärkt inkörsbok faktiskt. Absolut, ja men så är det ju. Men det var ju det, där känner man att de inte riktigt kanske vågade hela vägen. Vilket de vågade för första gången med Osric och gå hela vägen. Men naturligtvis ja. så finns det ju saker som, så såvitt jag förstår så är Feats intakta i viss mån i, i Castles and Crusades. Därefter så har det ju kommit de här andra spelen där man liksom har insett att, att man kan få sätta sitt avtryck på produkten lite mer också. Men det finns ju till exempel OSR-versioner som utspelar sig i Vilda Västen, i rymden. Det finns OSR-versioner som är egentligen steampunk. Det finns OSR-versioner för allting. Är det någon som vill spela djur så finns det. Så det finns alltså en OSR-version av Mouse Guard skulle man kunna säga då. då. Så det all intellectual property förstås. <laughs> <laughs> ja ja helt rätt. Men det... ja, om man är ett fan av husregler... Så, så går det att samla på sig en hel del olika mm. osr klumner Men det som jag tycker fortfarande är roligast är det som hänger samman med OSR. De flesta, inte alla, men de flesta OSR-produkter, eftersom de bygger på de gamla reglerna, 30 år gamla and Dragons-reglerna, så gör det att just det att man kan ta en OSR-produkt. Och sen plocka från en annan OSR-produkt. Det är kompatibelt. Ja, Kompatibiliteten är ju enormt hög. Det är ja. ofta som jag inte ens vet vilket system en dungeon är skriven till när jag kör. Nej, den. Och man behöver inte ens bry sig om det. Nej, det är bara typ att köra. Det kommer väl kanske lite grann från att i grund och botten när Gary Gygax skrev Dwansta Dragons så ville han ju få bort, vad heter det, Dave Varnesons namn ifrån produkten. Mm. Och så skrev han, helt enkelt hävdade att Dwansta Dragons var ett helt nytt spel. Mm. Men det är ju en enorm likhet och <laughs> han blev ju sedermera stämd och fick betala, vad heter det, Dave Arneson pengar för varje såld kopia av Dwansta Dragons också. Det, och det tyder väl på att de är väldigt nära varandra också. Ja. Men jag tror också utöver alltså, alltså regelfatig som det blev och som jag tror det är största skälet på treen och fyra. Så finns, så finns det ju ett kanske mindre attraktivt skäl kan jag tycka då. Det är nostalgi. Att väldigt många ville uppleva någonting som de... Ja, allting var väl mer magiskt när man gjorde det första gången och kanske ännu mer om man gjorde det första gången när man var liten så att där är det ju en väldigt, väldigt kraftig motor i det hela att man ville uppleva något som har funnits tidigare och sedan så finns det ytterligare en vinkel och det är väl att man helt enkelt emulerade sättet man spelade gamla Dungeons Dragons på att det, det var mer exploration och mindre story mindre förskriptad story att man helt enkelt undersökte saker och ting och det, det inkluderar ju det här med mega dungeons och och hex crawls, som är ganska populära koncept då, att man har en väldigt stor grotta som kanske egentligen inte har en story och någonting utan den är egentligen att man ska undersöka den att man ska undersöka en en bildmark vilket Dungeons Dragons är väldigt lämpligt för. Ett, det har, det har faktiskt ganska konkreta regler för det. Två, eftersom att du behöver så lite för att göra någonting så, så är det lätt att skapa stora saker. Medan i ett modernt spel så kanske du har en stat-list på ett monster som är på en halv sida. Liksom. Eller kanske snarare på en NPC vilket gör att det är stort, eller svårt att skapa stora saker. Ja, det är särskilt 4th Edition krävde otroligt mycket jobb att skapa meningsfulla platser och meningsfulla encounters. Och det var väldigt svårt att improvisera i och också nästan omöjligt att bygga någonting väldigt, väldigt stort i. Det var för mycket arbetstid, helt enkelt. Trean var ju inte lika extrem där just med att designa striden. Men den hade ju kanske ännu längre statblocks än vad fyran. Så fyran är ganska känd för att vara ett jäkligt smidigt sätt att presentera monster i på ett snabbt sätt. Men det då... tar ju fortfarande rätt så plats. Ja. ja, det är ju relativt sett one-line stats. Ja. Mm. Som... Men det jag måste, även om jag är inte är sådär jätteförtjust i fyran, så måste jag ändå säga det att fyrans styrka det är ju fortfarande det här att det var väldigt lätt att konstruera balanserade encounters. Det var lite mer som man brukar säga sport mot, jämfört med krig. Ja, det stämmer. Det är en sak som så folk det är, också lockas av i spelstilen. Är ju det, här som ja, någon... det, är, det är ungefär som man, man har sin lilla grupp och den är som ett litet fotbollslag. Och så är monsterna motståndare av fotbollslaget. Och så är det som en fotbollsmatch mer istället för ett strid på liv och död. Ja, mm. det var någon som klokt benämnde det där Combat as war versus combat as sport och Fourth edition är mycket mer sport medan old school mm. Dungeons Dragons är mer krig ja och framförallt så i gamla Dungeons and Dragons och OSR så gäller definitivt det här klassiska i krig och kärlek är allting tillåtet just det här att i OSR så finns det inga sådana begränsningar det får inte göra så det får inte göra så utan man får göra Kommer man på någonting så brukar man kunna få göra det. Och det skillnad då från det och det fyra... Man hade sin karaktership bestående på ett halvt och papper. Och sen måste man göra någonting då fick man kolla igenom. Vad kan jag göra? Stod det inte på papper så kunde man inte göra det. När man kan säga är väl egentligen att, att sedan så har det väl kommit att bli... Utöver det jag nämnde som gamla spelstilen där det till stor del var en frihet. Och att, att det handlade om att upptäcka saker... Så har det väl också kommit att betyda i väldigt stor utsträckning en viss spelstil. Där man inte sällan spelar karaktärer som är väldigt inkompetenta. Till skillnad från de lite mer kanske ex liknande karaktärerna som man har i mer moderna spel. Och att de här personerna oftast lider <laughs> av en brist på moral och hyfs. <laughs> och är inte sällan väldigt giriga. Inte minst på grund av att systemen ger... Experience för pengar och Det är väl någonting som har kommit att benämnas Som populärt som murder Murderhobos, alltså att karaktärerna mm. Drar fram över landsbygden I jakt på pengar Och tenderar till det driver På grund av sin väldiga kompetens ja, Jag kan ju kan jag bara säga det Att i, i den Modulen som jag spelade Barrow Maze Så står det uttryckligen att Ja, äventyrarna Så står det i någon parentes Egentligen så är de inte äventyrare, de är grablundrare. Och så fortsätter det. Mm. Så att det är inte alls de här hjältarna i skinande rustning. Utan det här är någonting som kom, kom senare. Jag tror att det börjar dyka upp med Second Edition ungefär. Räddar prinsessan i tornet och så vidare. Man, de brukar, det de brukar säga är väl att det, det var Dragonlance det är många som svär över den inom old school rörelsen oh. att där blev spelarna Big Damn Heroes som skulle rädda prinsessan och inte, räd inte ta skatten liksom och där, där bytte man växel och det är faktiskt ganska tydligt när man tittar på produkter att det är en signifikativ förändring där helt enkelt ja, redan på, redan på omslagsbilderna tycker jag att man kan se att Dragonlance bryter en helt ny mark för hur produkterna mm. ser ut rent mm. estetiskt också det är helt andra typer av hjältar som porträtteras på mm. omslagen. Det mm. är inte Nej. personer som bär runt en massa kassar som det ofta kan vara i äldre produkter. Att mm. Det är liksom någon riddare som bär på 30 båsar. Det är så en rollperson ser ut. Ja. Och de blir ju mer skinande hjältar längre fram. Det här gör det tydligt att OSR är inte bara publicering. Även om jag ibland försöker hålla begreppet till bara publicering av produkter. Mm. Utan även spelstil. Mm. Nu kommer vi en massa spel som samsas ibland under någon slags OSR eller ibland OSG, Old School Gaming-paraply, mm. som inte nödvändigtvis är Dungeons Dragons-kloner men kanske är inspirerade av dem. Du har med dig några exempel här. Ja, med mig. Just eftersom du nämnde OSG så kan vi ta det... Oj. <laughs> Såklart har du tärningar med, tärningar. med dig också. <laughs> ja, ja. Men det också. Sånt så ska det vara. Vi har ju faktiskt den som heter Fantasy Old School Gaming av vår egen Thomas Holfert. Som, som är ett försök att återskapa den gamla tidens rollspel. Och med din, din favorit tärningspölar. Mm. För att göra det lite modernt och fräscht. Ja. Jag tycker fortfarande att Thomas han har lyckats fruktansvärt bra med att få fram alltså old school känslan när man spelar. Det är ingen snack om saken. Ja, jag Men... spelade på, på återkommande Stockholmsspelkommentet Repeticon. Så körde mm. vi de första våningarna på Moldweys gamla modul Lost City mm. med fantasyreglerna. Och jag tror att jag körde den att jag bara improviserade stads medan vi spelade. Utan några som helst svårigheter. Det, det lampade sig väldigt bra. Mm -hmm. Sen är jag inte alls förtjust i tärningsspelare, jag heller. Men Nej. i övrigt så är det väldigt uppenbart att spelet är väldigt lämpat för en Dungeons and Dragons liknande spelstil. Ja, ja, det stämmer. Men där kommer ju frågan, vad är OSR? Det är ju inte OSR på det sättet som vi menar med att det är en Dungeons and Dragons-klon. För det, fantasy har ju ingenting med Dungeons and Dragons att göra. Det finns ju vissa monster som man känner igen men fantasy bygger ju lika mycket på gamla drakar demoner som det bygger på gamla Dungeons and Dragons så framförallt så är det en helt egen motor som inte har någonting med, med Dungeons and Dragons att göra. Ja det första äventyret som släpptes till Fantasy är ju uppenbarligen ett till drakar demoner äventyr med Fantasy stats. Och mm, mm. Och menat att locka den publiken ja. mörkets Hjärta eller något mörket stig skogen vid mörket mm. slut <laughs> Något sånt. Ja, <laughs> sånt jag har faktiskt inte jag är inte insatt jag kan inte uttala ja, nej. nej, det är, ja, det det är uppenbarligen att ju... dag och månad äventyr men det eh, är... sen, sen ser man ju att arfag också försöker flotta just med Dungeons and Dragons-spelarna för nästa produkt som kommer den har ju en helt underbart härlig Dungeons and Dragons-känsla när man kollar på omslaget Ja, Thomas Arfert är ju från den gamla Dungeons Dragons-skolan, mm. han började väl spela 77 eller vad det var? Jag vet 50, 78 eller. någonstans där. Ja, medan det var inte han som skrev det Nej. här äventyret utan det Nej. var ju någon som... Mm. Hans, den andra personens Old School var Drakar och mm. Så mm. det är ju uppenbart att Old School kan ju vara bredare än bara Dungeons Dragons. Mm. Mm. Har du med några fler? Eh, då, förutom den här Arferts så har vi Dungeon World och när man hör någonting som är World i slutet så tänker man snabbt på Apocalypse World. Då tänker man på Vincent D. Baker och en ja. man som vill eh, ligga med alla i sin spelgrupp. Det är i alla fall ja, <laughs> vad jag tänker det på är, när jag tänker på Vincent D. Baker. Det då är då en nästan korstecknat fram för mig. <laughs> Dungeon World är alltså ett försök att göra ett Dungeon Crawl Med hjälp av Apocalypse World-reglerna Och Ett så kallat hack <laughs> Ett hack, det är ett, det är ett Apocalypse World-hack mm. Och jag måste säga att De har ju lyckats på det sättet att Ja, det, är, det är Apocalypse World fast man spelar i dungeons Men att kalla det för OSR Nej, nej, nej Det finns inget OSR i den Men det är Dungeon Crawl Det är ingen snack om saken så tycker man om Dungeon Crawl men inte OSR-reglerna så är ju Dungeon World ett alternativ. Ja, det är ett sjukt elegant spel måste jag säga. Men jag kan inte tycka att det faktiskt emulerar så som man tänker sig att man spelar de OSR-spelen. Utan man spelar i en värld som påminner om det och det är, det är snyggt mm. men det är sin egen grej. Ja. Men det absolut visar att, att den här OSR-vågen liksom berör även den mest heta in <laughs> i och så väl som andra spel som ja, typ fantasy som också mm. kommer in på en hörna och det är helt enkelt får hoppas att det inte bara är nostalgi men, det, men det, det kommer lite från alla kanter och OSR färgar av sig. Ja. ja, det är det som gör uppenbart att det rör sig om att det rör sig med Renæssans ja. eftersom en massa spelstilar låter sig mm. inspireras av det mm. även fast det ja. inte egentligen emulerar eller liknar gamla spel. Ams. jag tycker vi kan samtidigt som man nämnde Dungeon World så finns det ett annat spel som har kommit ju det, det som heter Tårspelare. Och det är också en av mina favorithat. Författare Luke Crane som har gjort Burning Wheel och Maskar. Ja, jag köpte väl en syn så där 4-5 kilo Luke Crane spel av det för 70 spänn här om en yep. Och jag var nästan orolig för att du skulle begära mera pengar tillbaka för att du har betalt för mycket. Men det är... Jag har ju faktiskt torchbearer själv. Men mm. jag hade faktiskt problem att komma igenom den. Och där jag tycker att Dungeon World är elegant och jag överväger faktiskt att spela Dungeon World så känner jag att torchbearer var... Det känns lite missriktat att försöka emulera en, ett, ett simpelt eh, Dungeon Crawling-system som ska... Bygga på att man upptäcker saker, exploration, för att det, det, var, det kändes som ett ganska tungt spel faktiskt. Ja. Jag får för mig att det är nog mer att man ska räkna steg, räkna facklor och sen mm. svettas och dö. Mm. Ja, och det är just det här att det, det ska bara vara Lars Norén, ångest och hemskt. Och, <laughs> men det är, även om man dör och det är väldigt lätt att dö när man spelar OSR-spel så är ju inte egentligen det som det är jag tycker inte att det är det som är fokus fokuset är ju att upptäcka alla mm. fantastiska saker och det någonstans har, har Torsberg missat Utan det man drabbas av alla såna här negativa saker som att ja, du blir sjuk du blir arg, du blir ledsen du blir hungrig och alla sådana här negativa saker. Jag måste säga att det låter ganska kul när du beskriver det på det sättet. Ja, men alltså. Det, men det, det är ju intressant för att Burning Wheel är, så, är ett stort indie-spelet. Utan de största. Och de, de ger sig också in i genren. Och sen kanske vi inte behöver recensera spelet. Men, men det har ju i alla fall färgat av sig på Apocalypse World. Och det som, ja det är kanske de två största. Men det, jag tänker ju även nämna just när det blir osärg. Ja, det, jag nämnde det tidigare. Men vi har ju. Är det så att man nu inte tycker om Luke Crane till exempel och... Eh, personligt. <laughs> <laughs> inte tycker om... Eh, men man tycker till exempel om serien Mouse Guard, och Tycker att den är jättetrevlig men inte vill spela rollspelet med Så finns ju alternativ. Jag har till exempel någonting framför mig som heter Woodland Warriors. Det finns ju folk som har såna här äh, hemliga lustar och är brownies och så vidare. Mm -hmm. brownies. Eller vad heter det? <laughs> Förr. Först, <laughs> eh, nej, bro, Bronis sådana här. Eh, Bronis. Bronis, ja, yeah. whatever. Så är det här. Det här är de. Alternativet. Det är helt enkelt att man spelar ungefär som. Ser du det? Susalicee heter den. Ja. Det vill säga att man spelar små djur som går runt. Och det är i princip Dungeons and Dragons för små djur. Man spelar räkorrar, man spelar grävlingar, man spelar harar, man spelar. Ja, man spelar XP för guld. <skratt> ja, jag det, men det är, det är väldigt Det känns märkligt. <skratt> ja, det... XP för nötter. Ja, jag tänkte ju säga man får man får XP för nötter och det är inte legion hands utan det är legion till exempel för inte de har ju kassar. Ja. Så det ja, är väldigt... väldigt sött och gulligt spel faktiskt. Nej, det, är... det skulle vara väldigt kul med ett belöningssystem som går ut på att man har inför för vintern som ja, ja, sorts ja, ja, ja, ja, ja. <skratt> hamster eller. Ja, det är bra. Men för att återknyta till OSR, så, så, som jag nämnde så har det ju kommit att förknippas med någonting som den här murderhobo-grejen, men ja... Jag har hävdat på forum och liknande att, att jag är inte säker på att det faktiskt var så man spelade på den tiden. Och jag tror faktiskt att Dragonlands väldiga framgång faktiskt är för att det låg ganska nära hur man spelade då. Att man spelade hjältar även på den tiden och att Dragonlands kommer att passa den stilen väldigt mycket. Och, där, och därför var det en hit. Jag tror det är lite en konstruktion det här att man ska vara så himla <laughs> murder hobus just men det har kommit att dominera genren. Ja, det, jag skulle nästan säga så att när Dragonlance kom så en av sakerna som jag inte tycker om i Dragonlance det är ju att det är väldigt rälsat. har ett äventyr, det är inte bara ett äventyr utan det är väl nästan två dussin äventyr. Jag tror, jag tror att det är 16 moduler eller något i den stilen. Jag har inte exakt hur, Men det är många. Det är mer än ett dussin moduler i alla fall. Och... Tanken är det att du ska spela modul 1, precis som modul 1 är skrivet, för att man ska kunna spela modul 2. Mm. Och för att kunna spela modul 3 så måste man spela modul 2. Om man Om... får faktiska problem ifall spelarna går till fel ställen och ifall fel personer dör. Ja, ja. absolut. Jag, det, det vet jag inte. Eller det var väl säkert så, för det, och så var det inom de flesta rollspel, ska jag gissa, att, mm. att rälsning var vanligt. Men det, det jag menar är att... Att man fick spela stora hjältar som skulle ge episka mm. missions mm. och jag tror att det, det var ju... vanligare än man tror ja, även ja, innan ja, Dragonlance. Men, det, men det, jag, jag ser det som det naturliga steget när man tittar på hur Dungeons Dragons har utvecklat. Man börjar med det gamla primitiva mm. prototypspelen med chainmail och, och, och arbetar sig framåt så kommer... Dragonlands och sen är det någonstans där i facken så alltså kommer ADOD2 som är lite mer riddar och prinsessor stuk på. Och sen så går det åt peppan för TSR som de blir uppköpta av the Wizards of the Coast och sen så kommer DOD3 men det är ändå kontinuerlig utveckling på något sätt. Och sen har vi då de här spelarna som spelade gamla Dungeon Dragons från 74, de fortsatte att spela med sina regler oavsett vad som hände med utvecklingen och de, de, de fanns kvar där de satt och spelade sitt de gamla Dungeons Dragons från 70-talet fast det var 80-tal, fast det var 90 talet och kom in på 2000-talet och så är det ganska lätt att räkna att de har blivit 10, 20, 30 år äldre vi pratar om 30-40 år sedan och där sitter någon som sura gamla gubbar egentligen. Och alltså, säger, ge vad bättre, för. Och nu ska vi spela så här. Och det är ju, tittar man på de här gamla så alltså att kärnan, det är ju gamla 40- 50-åriga gubbar. Det är ingen snack om saken. Ja visst är det så. Utan att slada av allt för mycket. Så, så är det ju ändå att det är väldigt många stora... OSR-personligheter som ändå har kommit tillbaka till hobben på senare tid. James Malicevski till exempel som var den största av alla, han som hade Grognardia, som är en väldigt fin blogg. Alltså kanske fram till sista året, då den tappade kvalitet. Men han, han skrev ju väldigt mycket moduler modulet i 3,0, 3,5 och spelade 3,0, 3,5. Han spelade inte... Gamla Dungeons and Dragons på säkert 15 år innan han började med Grognarde Och det är där väl kanske nostalgivågen kommer in också, ska jag gissa. På. Jo, men det, jag känner igen mig just i mm. den beskrivningen. Jag har ju spelat... Ja, jag började på, på 80-talet, jag spelade A.D.O.D. Jag spelade A.D.O.D. 2. Mm. Jag spelade A.D.O.D. 3,5. Och sen så kom fyran. Och just den här känslan när trean kom åh oh, vad häftigt, och har regler för det här som alltid har saknats i, i Dungeons Dragons så det är <skills> jättehäftigt med skills och feeds och det det såg jättehäftigt ut och så började man spela, okej okay, det var häftigt i början men sen när de började bygga på mer och mer och mer det blev bara tyngre och tyngre och tyngre och tittar man på Pathfinder till exempel det är ett jättefint spel, men det är egentligen en väldigt, väldigt tungt spel. Dungeons and Dragons 3.5 anklagas ofta för att vara brutet. Att det helt enkelt inte riktigt fungerar på högre nivå. Och jag läste en någon insiktfull kommentar där som jag absolut kan hålla med om. Och det är att de som skrev Dungeons and Dragons 3.0 tänkte att det skulle spela som Dungeons and Dragons gjorde förut medan om man spelar på det sättet så är det inte brutet men om man, börjar, om man kommer med det som nytt och säger att så här ska man göra för att vara bäst då kommer spelet att se helt annorlunda ut mm. och, det, och det är som ett, nästan ett paradigmskifte att de inte förstod riktigt att folk kommer inte att spela Danielson and Dragons 3.0 som man spelade Danielson and Dragons förut mm. och det var då det gick av rälsen Kanske inte ska ta räls eftersom det betyder något annat i det här Men alltså att det verkligen inte fungerade. För, för de hade inte tänkt att det skulle spelas på det sättet. Ja, Och det så. kände jag själv när jag läste Dungeons and Dragons 3.0. Att shit vad bra det här. Allting mm. sitter ihop. Det är sjukt tight det här systemet. Mm. Och sen när jag började läsa på forum efter några år. Så, så, så, så kände jag inte igen mig liksom. Alltså. Var det så här? Man, så, jag, jag, jag tänkte att jag skulle spela som förut men de började göra sina magiska föremål på level 4 för att det gick att göra. Och de började göra karaktär från 1 till 20 för att optimera den från starten. Jag tror inte att... Det cook, Monty cook. Jag hade tänkt att det skulle vara så. Mm. Um, och det blir ju inte Daniels Dragons blir liksom en pastiche på sig själv Med tiden Det var väl kanske så att man faktiskt lärde sig läxan Man förstod hur, hur ens mm. publik skulle spela sitt spel mm. Till skillnad från Tre mot två då Nu har vi kommit bort lite grann. Nu vi har, har vi hamnat in i framtiden mm. Och då ja. är vi ju definitivt inte kvar Den gamla skolan Nej. Men jag tror att vi faktiskt lyckades Få med ungefär det vi ville säga om The Old School mm. Renaissance Då kanske Vi går in på det första återkommande segmentet, och det är vad vi har spelat på sistone. Vi kan väl börja med min kampanj. Jag har inte spelat någonting annat än min egen Anomala Subsurface Environment-kampanj. Och den rullar på som tidigare. Mm. Det var ett slags mål på en cirkus med clowner. Ni hittade något torn i en underjordisk svampgrotta- med den mm. trollkarri som. Ja, vi bussade massor med goblins på mörklavarna. Och ja, vi har gjort, skapat en goblinkung. Han är i sig bara kung av svamp, men inte av goblins, men han är någon kung. Det fortsätter ungefär, ungefär som tidigare. Ja, och jag tänker väl fortsätta köra den kampanjen på det här sättet fram till att jag tar Ja. Oh. Börja spela Burning Wheel istället. Mm. E vi får inte tröttna. <laughs> <laughs> så vi, jag tror vi går vidare till Roberts kampanj. För där har det hänt någonting sen sist. Ja, just det. Jag, eh, jag nämnde väl på tidigare spelmötet att, att jag faktiskt inte hade haft några dödsfall i min kampanj. Utan, och hur länge hade de hållit på då? Ja, ett och ett halvt år. Ett och ett halvt år, inga dödsfall. Och så borde en vecka, vad händer? Ja, då dog... Eh, då dog en spel spelarkaraktär och en henchman som de har haft med sig i princip från starten som det är en en riktigt så här mega fight på slutet. Jag brukar jämföra den med lite med Gandalf på bron mot Balroggen. Och det var, där dog första. Det, det tog, de blev så känslomässigt känslomässiga <laughs> vissa där. När den här henchmanen dog som de hade liksom vant sig med att ha med sig. Men det var också ganska läckert faktiskt som någon sa. De hade ju en väldig chans, det, det var en strid mot en fire giant. Som de hade faktiskt allierat sig med tidigare. Och de hade chansen att dränka honom. Och det var det de höll på med. <går> för, för att han skulle ge dem skatten. Men allting gick fel. I, i, när de skulle dränka honom. Så att han kom upp. <går> och då var de tungen att, att slåss mot honom. Och då sa de det faktiskt. Att, men vi trodde ju inte att, man skulle, att, att vi skulle kunna besegra honom. Utan att någon skulle dö. Och det var ändå ganska läckert att de, att de var med på det. Att den här var så farlig. Så att man dör om man möter honom. Och det hände också. Så det var ju kul. Det innebar också att jag... Det har jag också nämnt lite här och var. Men att jag faktiskt fick dela ut 180 000 XP. Det är otroligt. Otroligt häftig siffra faktiskt. Ja, det är väldigt ja. väldigt ordentligt. Och det... jag, jag känner faktiskt igen det. Även om varken, varken Jonas eller jag i våra kampanjer har kommit upp till den nivån ännu. Mm. Men jag kommer ihåg de gamla kampanjerna jag hade. När de börjar komma upp åt level 10 och så vidare, det var lite större parten, då kunde man komma upp i den här hundrasiffriga alltså hundratusen XP-grejerna. Det, det låter så mycket när man börjar på level 1, level 2, men... Men just eftersom varje level dubblas mm. så är det inte så mycket till slut. Nej, Nej men det är läckert. De, eftersom som hade XP-pengar så, så, så får de ju <laughs> väldiga mängder med skatter av olika slag. Mitt trick där, alltså, det ett tips till alla som har det här. det är att binda i ganska stora, typ en ädelsten värd 50 000. Den kan de aldrig sälja i sin hemstad för någonting. Ja. Du kan inte, de kan inte bli kungar för att det finns ingenting som är så dyrt så att de kan köpa det för det <här> och, och så vidare. Så att det, det innebär att de har skatter som de inte kan göra någonting av och så vidare. Så att, ja, men då får ändå XP för dem. Ja, ja det precis. Så att, det, det, det är en ganska bra effekt. Mm. För annars måste du skapa väldiga money sinks. Eller så tappa pengar värde. Ja, just det. det då måste de ju börja bygga fort. Ja precis, och det är väl det de kan göra På sikt, alltså att de kan ge En jätteädelsten till inte varje klan Som bygger någonting åt dem Men det, går, det, går, det är som inte att de har Ett ton med guld alltså, därefter Efter det här mötet Och det hade mina, mina första dödsfall Så hade jag faktiskt mitt första möte helt utan strid Direkt därefter också Det var väl kanske så att vi alla behövde hämta oss lite grann <laughs> Sen den där blowouten Men äm, det var också ganska lustigt att Jag hade en effekt där Av att att jag lät en av fraktionerna i staden reagera på att de hade besegrat den här eldjätten och kommer och ville alliera sig med dem. Jag hade ingen aning om vad skulle de accepteras, skulle de slåss mot dem och så vidare. Och det blev faktiskt väldigt bra. De, de valde att alliera sig, vilket jag inte trodde att de skulle göra. Också ganska läckert att den fraktionen, utan att jag ska ta upp allt för mycket tid, den leds av en sån här anishäg. Hags kan ju byta form till olika saker och ting och mm. som av en slump så hade de varit i en grotta i min dvärgstad som under jorden där det fanns ett rum som, som negerade all magi som dvärgarna hade som en choke point om någon skulle försöka invadera deras fästning då. Så då gick de då och sa men vi kan träffa dem där för det är neutral mark. Och de tänkte inte på det, jag tänkte inte på det. Men då försvann ju den här, Haggens, ah. eh, vad heter den, eh, disguise. Så de fick se vad hon, vem hon egentligen var. Och det var en sån jätteläcker effekt. För jag hade inte tänkt ut det, de hade inte tänkt ut det, det är en slump. av att mm. spelarna gör vad de känner för, och att världen finns där och har vissa saker. Mm. Och att man, när man interagerar med den, då kan det hända sådana här saker. Det blir en väldigt läcker effekt. Ja, väldigt eh, väldigt bra selling point för den typen av öppna spelmiljöer. Ja. och att ha den typen av effekter i sin spelvärld också ja. att uh, inte försöka upprätthålla status quo jag hade tänkt att dölja den här monstret så att de skulle få reda på vem hon var men nu på grund av att de gjorde så här så fick de reda på det det är lika bra att låta världen spela roll nu ska vi köra Sen här igen förhoppningsvis blir det väl någon fight. Och de, de klagar redan på att nu är det bara 90 000 i snitt i XP på de två senaste mötena. <laughs> <laughs> Till och så är det bara de, 60 Då <laughs> De börjar bli bortkända. Ja, ja precis. Vilka as. <laughs> ja, ja. Jag har också under spelleda, Det blir inte så långt. Det var ett lite fyra timmars pass. Och mina spelare har en tendens att snacka och, och göra lite konstiga saker i största allmänhet. Ungefär som är extremt ska upp. Så det, de hamnade inte så långt. De är ju som sagt i den här för tillfället i Podcaverns som det heter. Kombination av växter och människor som man kallar det för. Och det är en underjordisk flod som de följer. Floden delade sig och de gick ner Ja det är ju intressant här när vi sitter och diskuterar Men det, det, det, gick det den vänstra gången <tid> <tid> <hör> Höga gången blir det gången Nej, Och sen så Efter ett tag när de har gått ner en bit Så kommer de till ett ställe där det kommer då Från vänster Det är det vatten nerför Så de börjar gå upp för den här På kartan som de ritar ser ser de att det här går nog ihop här det är, Man kan gå både, bägge vägarna Men vi ska ta oss hela vägen så att de kommer till en stor pool. Och på andra sidan poolen så är det ett vattenfall. Det vill säga vattnet rinner uppifrån och ner i poolen. Så de måste alltså ta sig upp för vattenfallet. Så att de tittar på den här poolen och det är mörkt vatten. Det ser inte så trevligt ut. De använder en tenfold pool och stöter igen. Och kommer fram till att det är nog inte så djupt. Det går till så sådär. Men det verkar inte vara mycket djupare. Så att de tar och... Två av dem kliver i, kliver rakt igenom poolen och en av dem är då en tjuv, så han börjar klättra upp för vattenfallet. Han är ju tjuv, det går en klein walls, ja, ja. det är inget problem. Bara in i fingrarna i berget och klättra, det är vad tjuvar gör. Mm. Och när han kommer upp, så när han ser honom när han kommer upp i vattnet så har han konstiga svarta saker på sig. De sitter där. Vi pratar stora blodiglar. Den här en, två fot stora ungefär. Det är ganska rejäla blodiglar. Det var inte alls kul att ha blodiglar på sig. som man försöker slita och då upptäcker de med det att precis som i verkligheten med blodiglar när man går i vatten men det finns blodiglar så man känner ju inte när man får en blodigel på sig. Det är samma sak med de här blodiglarna. Så de har haft några blodiglarna på sig någon minut. Blodiglarna suger ganska mycket blod. Så när man upptäcker det här så Faller han ju medvetslös ner i vattnet. Och då är det en sak som ni kanske bör känna till här. Normalt så har jag kört ganska hög dödlighet. Men jag tänkte jag skulle minska ner dödligheten lite grann. Så jag har infört sådana här regler att man dör inte på noll. Utan man får ett par extra hitpoints och så blir man medvetslös istället. Så han faller ner medvetslös i vattnet. Och den andra personen som är i vattnet han försöker rädda. Man kommer ju halvvägs tillbaka innan han också faller med vid vattnet För han har också massor med blodiglar på sig. Så de försökte om en lasso att möjligt fånga in de här snabbt som tusan. Och få upp de här och få beslita bort blodiglarna. För blodiglarna fortsätter ju suga blod. Så mycket hitpoints extra får man inte när man hamnar under noll. Jag är inte så jävla snäll i alla fall. Men de hinner i alla fall precis klara av det här. det är det dessutom en form av death save som man måste lyckas med när man hamnar för att man inte ska dö i alla fall. De lyckas faktiskt med det här. Så jag borde nog haft två, tre dödsfall i alla fall om jag inte haft den här regeln. Ja, annars tyckte jag att vara och av det. Och så här. Från och med nu så kör vi med medvetslöshetsregler och nu är ni medvetslösa under vatten. <laughs> ja, men de, de arbetade ganska snabbt när jag får upp de här Det var inte det sån jättestor pool så att det, Men det var panikkänsla hos spelarna Jag tycker om den här härliga panikkänslan Vi måste skynda oss, skynda oss, skynda oss Annars så dör våra det här. det här Jag tycker det var en helt underbar känsla Så att, jag tycker ändå att även om det inte var några rättsfall så var det en väldigt lyckad spelångång. Sen så, jag också, <laughs> sen så jag tycker de spelarna också. <laughs> sen, ja, sen så tycker jag också en annan sak att när de började titta på kartan sen så kom de fram till ja vi konstaterade att allting bands ihop här så vi har ju komplett karta över det här området. Varför skulle vi då i den här poolen när vi ändå bara kunde gå runt och komma till ovansidan av det här vattenfallet utan att behöva gå in i något farligt vatten? vi Kanske inte ska göra sådana dumma saker i framtiden. Ja, men vi är... får se. Jag tycker om när mina spelare gör dumma saker. För då får jag kul som spelare. Så att, men jag tror att de kommer fortsätta göra, göra knäppa saker. Ja, jag kom på en grej till som jag faktiskt ville säga. Eh, angående min kampanj. Som är en sån allmänt eh, eh, spelare grej som jag kommer att tänka på. Mm. Det var en eh, henchman och en eh, NPC. Spelarna hade slagit en NPC medvetslös. Och, mm. och hunnit en Och fann en magisk olja Som de inte visste vad mm. den gjorde Och de lät en hänsmän gnida in den här På en pussin, bara för att veta Vad effekten var yep. Och då var det här en magisk olja Som gjorde att den som gned in oljan Bytte medvetande med mellan kropparna mm. Och då drökte upp en ganska intressant situation När jag försökte Spelleda hänsmännen Med en annorlunda personlighet För att antyda att det här hade hänt Ja, jag, jag förstår vad du menar, men jag då, greppade väldigt snabbt, vad det var frågan om i alla fall. Ja, och det är ganska intressant att försöka hitta en bra balansgång där. För man vill ju att sådär, ja, jag vill att ni ska förstå det här, mm. men eh, det var en av spelarna som började så här: ah, jag tror att jag förstår vad det som pågår och mm. försökte pusha konversationen åt mm. det hållet. Mm. Och då ville jag ändå säga, ah, han ska ju ändå vara så pass smart mm. att han kan överlista ens ett sånt här sätt att avslöja honom mm. men då blockerade jag nästan för mycket så mm. att jag blev rädd att så här, nej, nej, nu kanske de inte alls tror att det var det här som hade hänt. Nej då, inte en chans Nej, inte en chans det är det Du beskrev det på det sättet, han stod och masserade där, sen plötsligt stannade upp som om han var tankfull och stod, och sen så fortsatte han att massera efter en stund och det var liksom någonting hände här. vad hände? det finns Varför skulle någon bara stanna upp tankfullt så här? Det finns bara en hända. <laughs> det finns bara en hända möjlighet. Ja, det är, och det är, kan det man är bli en byt. sån här... Mindswap. Men det är en sån här ja. klassisk playerskill-grej. Ja, alltså, mm. Den är ganska för sig det är ganska oldschool också. Där man mm. brukar säga att det handlar om att, att utmana spelarna, inte karaktärerna, i ganska stor utsträckning. Mm. Det som också är problemet med det är väl att man helt plötsligt måste lägga lite mer detalj vid någonting. Som man kanske inte skulle lägga något detalj vid. Ja, ja. Det är som det klassiska... Ja. Attacken på natten Att så fort ja. du, du <laughs> nämner att någonting händer På natten och inte bara den är ny morgon Så vet spelarna att något är på väg Och det är, en ganska, det är ganska svårt att, att få till det faktiskt För ja. att så fort mm. du lägger lite mer detalj Så då skulle man nästan kontinuerligt Behöva lägga ganska mycket detaljer För att ja, inte men, spela men det, det, Man säger att spelarna kommer in i ett rum och Så Det är fyra väggar Det är tapeter på väggarna Ni har ni har ett bord mitt i rummet, stolar runt bordet- och så ser ni på ena väggarna så finns det en spricka i tapeten. Och så fortsätter man väl. Spicka i tapeten, vi går genast dit omedelbart. Det är, mm. Så fort man skriver, beskriver någonting som är lite udda- så gör spelaren det. Å andra sidan så tycker jag det är ett helt underbart sätt att spela det på. Just det att man slänger in typ en red herring. Man bara hittar på någonting konstigt som inte alls har med sakerna att göra- och spelarna börjar undersöka det genast. Och man kan sitta där och skratta. Du har varit med om spelarna undersöker någonting. Ett helt spelmöte. Det är helt meningslöst. Ingenting händer. Men spelarna har jättekul. Ja, det där är det jättesvårt att hitta rätt balanskommiga. Men jag tror att Red Herring och olika slag kan vara ett värdefullt sätt. Så länge de leder till någonting. För att ibland så kan det bli sådär att ja. man har ägnat en och en halv timme åt att undersöka en jävla tröskel. Och så var det bara en, det var bara en tröskel. Jag <laughs> kan du känna att man säger, Jo, men då har jag bara ett man... visst antal speltimmar innan jag dör av ålder. Men å andra sidan, en ja, men jag, jag tycker ändå att det har, det har lite grann med effekterna att göra. För spelarna vet att ibland slänger man in sådana här Red Herrings. Det gör att de lägger inte ner lika mycket arbete på den riktiga saken också. Mm. De orkar inte lägga ner tre och en halv timme på, på en spricka i väggen det kan vara precis som tröskeln helt meningslöst. Ja, sist höll du ju nästan på att bara ignorera någon staty i AEC-kampanjen med så här skålar och fyra händer och bara såhär, jag orkar inte. <laughs> Nästa ja. gång. Mm. Ja, nu ja, var vi på slutet, det är ju alltid ja, en fara. Det känns ja. som när man läser en bok och man är trött ja. och närmar sig slutet. Mm. När man börjar upptäcka att man gimmar, att man bara, då, då är det dags att sluta. Men sen är det ju även så att vi går ju runt i AIC. Och när vi går runt i AIC, då ja, kommer vi in i ett rum, det är någonting konstigt, vi förstår inte vad det är. Ja, då hoppar vi över det här rummet och går till nästa rum. Men vi vet att vi kan gå tillbaka till det här rummet nästa spelmöte eller de två, tre spelmöten och försöka komma på vad fasen det är senare. Man kanske skulle lära sig av de här indespelarna och börja lägga in medvetna pauser. Det är ju många spel som faktiskt har det inskrivit i reglerna. Att efter vissa situationer så tar man en bensträckare. Mm, mm. Ja, kan det, man... det kan funka. Men ja, ibland så kan det vara bra med en bensträckare. Men många av de här... Alltså, man ska räkna ut vad som händer i ett rum. Och det är... Rummet i sig är lite grann som ett pussel. Då är det inte allt som en bensträckare räcker. Utan det är mer frågan om att... Man måste nästan vänta till nästa spelmöte för att man verkligen ska kunna tänka igenom vad det är frågan om. Då. Eller snarare i vårat fall hitta någon som vet vad det är och hota dem. Hitta någon som vet det är <skratt> En klassisk, klassisk lösning ja, på ja. För på det, det, det, det, är, det är ju så att... Hitta någon som vet. <skratt> ja. även, även om man som spelledare tycker att... Ja, spelledarna hittar någonting och det, jag ser i mina papper här som speledare att det här är jättekul men spelledarna bara, spelarna bara skiter i det och fortsätter. Jag vet som spelare när jag skiter i det och fortsätter betyder inte att jag skiter utan det är mer att det här tar jag senare. Jag kommer att komma tillbaka till det här. Sen att speledaren inte uppfattar att jag som spelare resonerar på det sättet det är en annan femma. Men jag som spelare har, har i alla fall koll på det. Nu kan det vara lite otur när man har sådana här kampanjer som både Barrow Maze och AIC är, Där alla spelar inte med alla gånger Så jag har missat ett par gånger i AIC till exempel Jag vet inte vad som har hänt och jag får bara höra av de andra Då får jag lita på att de kommer ihåg vad, vad som har hänt och vad man ska gå tillbaka till För de gångerna kan inte jag komma ihåg det, jag har haft något liknande i min kampanj, eller inte liknande, men alltså, en effekt jag har fått av det där är väl att, man, att jag har haft stora system, framförallt i hexcrawls och sådana här saker. Och när man går gått i Underdark och väljer att gå en väg och inte en annan väg. Och så säger de nästan ursäktande till mig att vi kan titta på den där sen. <laughs> så att vet du, de inte känner att, att de ignorerar det jag har gjort. Ja. Och då, säger jag, eller då brukar jag så bara säga att det är okej okay, liksom. Det, det är bara bra för er att ni vet att det finns mer än vad ni gör. För då upplever ni att det finns en värld utöver det ni gör. Ja. Tenderar till att återanvända det jag sätter det någonstans på något annat ställe då? Ja, oh, så vad man tycker om eh, tolkningsböcker i övrigt. Det är ju, han använder ju det här tricket att det finns och antyds att det finns en massa saker som du aldrig möter som läsare. Och jag tycker mm. att det är ett väldigt bra trick att ha med sig till mm. eh, sin kampanj också. Mm. Att ha en massa material som faktiskt inte kommer att användas för att ge mm. illusionen... Av att världen är större än det spelarna upplever. Och att spelarna inte nödvändigtvis. Eller rollpersonerna. Inte nödvändigtvis är världens centrum. Ja. Mm. Det hade en liknande faktiskt igen. När de, de kom tillbaka till en liten stad. Som de hade som sin bas. Där har de fortfarande. Och sen så fick de höra att det, var en, det hade varit varulvlöst där. Ah. Ja, som hade dödat en massa. Och så sa en av dem. Om vi inte hade varit på, så länge i det där äventyret. Hade det där hänt oss då? Jo. <laughs> det ja. hade det utroligtvis ja. aldrig. Men ändå att de kände att, att världen går vidare. Utan att de det flyttar fram någon sorts tidslinje. Ja, ja, är ett väldigt bra trick. För ja. att ge sken ja. av att det finns en levande värld. Du har ju även till exempel i Barrow Maze. I grunden så är det... Spelarna, rollpersonerna, de har en bas, den ligger i, mm. i det här fallet i byn Helix. En dagsmarsch från Helix så finns det här stora gravfältet som heter Barrow Maze. Och det är egentligen spelarna gör det och de går dagsexpeditioner till det här gravfältet och plundrar och så går de tillbaka. Jag har sagt det tidigare, och jag säger det igen, spelarna får göra precis vad de vill. De får gå precis vart de vill i hela världen, de behöver inte alls gå till Barrow Maze. Nu till exempel så är de ju någon helt annan stad, Men det beror ju på att ölen tog slut i världshuset. Och det är ju den här katastrofen för tolv personer. Så att det är ju därför de, de har gått vidare. Men de behöver inte gå till Baromis. De får gå precis vad som helst. Och jag lovar att jag, jag kommer att hosta upp någonting. Ja, det, jag, har, jag har med flyttatidslinjer. Jag har ju som några så här olika mm. adelsfamiljer i mitt område. Som är i den här nya Frontier. Världen och försöker skaffa sig fördelar. och hade tänkt som att kanske spelarna kommer att pyssla med det här lite mer. Men det gör de inte. Nej. <laughs> så jag får som flytta fram framtidslinjen själv. Ja, men de tar över det fortet. Och de tar över det fortet. Och hade de varit med så hade de fått påverka det. Men jag kan inte bara låta det ligga still mm. så Nej. att de känner att när de kommer dit så har det inte hänt någonting. För då känner de inte att världen lever utan då Så den sitter jag och spelar med mig själv, den biten. <laughs> <laughs> ja, Practice play. Ja, precis. Ja, vi, vi har ju en sak i. I AEC där vi spelar nu vi har ju hört talas om massor med andra platser nere i AEC, vi pratar med olika fraktioner i AEC och förhör om andra platser och vi försöker lite reda på de platserna Jag har till exempel hört talas om att långt långt nere i AEC så finns ett område som heter Miami vilket det kanske är lite udda namn, mm. där finns några konstiga robotvarelser eller maskinvarelser eller vad man kallar mm. det för, och och faktum är att vi hittade en väg ner till Miami sist vi spelade. Nu var vi inte så besökare. <laughs> eftersom de här maskinvarelserna verkar ganska stora och mäktiga. Och vi är fortfarande ganska små och ömtåliga. Men vi har även hört talas om en annan plats som heter Frankrike. Och nu har vi fått en ganska utförlig vägbeskrivning hur man tar sig till Frankrike. Så att chansen finns ju... Det jag tror numret är ganska stor att vi är blanka fan i AIC och sticker direkt i Frankrike nästa gång. Risken finns. Ja, jag tror att jag, man har köpt och läst så många moduler att man kan. <laughs> ja, Men, det är, men det är som sagt, det, det jag tycker om när det är en öppen värld, spelarna får göra precis vad som helst. Ofta så gör ju spelarna som spelledaren alltså generellt i generella riktningen. Sen att inom det, den riktningen att någon är helt tokig av vansinniga saker som ingen har räknat med i en annan femma. Men ofta så går spelarna ungefär den riktning som spelledaren har tänkt sig. Vi ska tala om ett tungt och deprimerande ämne, nämligen döden. Men kanske med fokus, vad händer på noll hitpoints? Vad händer på noll hitpoints egentligen? Ursprungligen så fanns det ju bara två. Det var ju binärt. Så länge man hade positiv, alltså mer hitpoints än noll Då levde man och hade hälsan Och så fort man hamnade på noll då var man död Det var de ursprungliga reglerna Men sen så finns det massor med olika alternativ Beroende på vilken OSR-version man tittar i Den första tror jag dök upp någonstans i någonting, någon norma supplementen va? Den som finns... I AD och D, det är från 77-78 någonstans. Mm. Det är det att man lever i alla fall tills man hamnar på ner till minus 3. Och så länge man inte direkt dör, det vill säga att man hamnar direkt på minus 4. Så ligger man där på minus 2 och minus 3 och förblöder. Och förblöder ett hitpoint per runda tills man hamnar till minus 10, då är man stenrad. Det är väl det första försöket till att inte dö direkt. Tanken är väl det att det var någon som tyckte att det var lite för dödligt helt enkelt. Jag tyckte till exempel när jag spelar min kampanj eller spelleder min kampanj så har jag ju sagt det att är man en magic user, man börjar med en d4 hitpoint, ja då får man slå en d4 hitpoint. Nu är jag så alltså snäll så slår man en där så får man slå en på hitpoints. Men du kan få två hitpoints. Börja med två hitpoints som en magic user. Och skulle du då dessutom ha väldigt låg constitution så då har... Negativ modifier där, ja, då har du ett hitpoint som ägget user, det skiter ju i, så, sådana är reglerna. Men då tycker jag ändå, då kan man vara snäll som jag har en husregel då att man har ett par... Mm, jag kallar dem inte riktigt för negativa hitpoints, för jag kör dem lite separat. Whatever, nu har ett par extra hitpoints i alla fall. Du Xen, du kör ju så att du kör med max hitpoints istället för level ett. Ja. Och det är egentligen en sak för att gå Det är ju samma sak att ge spelarna lite mera hit points och lite större chans. Det är egentligen vad det är frågan om. Ja. Så du kör också egentligen med negativa hit points fast du inte erkänner det. <laughs> ja, det här får jag mig att tänka på. Står det, nu jag har jag inte läst av det har jag på ganska länge. Men vad är det som står när man har negativa hit points? Är man vid medvetande? Mm, nej, du är medvetslös Så fort du hamnar på noll så är du medvetslös Det står mm. inte i players, det står i DM-guiden ifall någon vill leta någonstans Ja, ah, det om. är DM-guiden alltså. Mm. Mm. alltså i, i players handbok så står det att du dör Om du får slut hitpoints ah. I DM-guiden så står det Om du får noll hitpoints, exakt noll hitpoints Då är du unconscious om du får och, och blöder. Och, och sen står det att optionally så kan du tillåta ner till minus tre är du unconscious. Det är väl säkert två kombinationer av saker ska jag gissa på som gör att man har den regeln. Ett att man vill att, spel, att spelarna ska ha en möjlighet att, att kunna överleva. Men sen tror jag också faktiskt att kunna emulera litteratur som det bygger på i stor Till exempel så blir ju konan inte sällan överhopad av olika typer av bilder som slår honom tills han tappar medvetandet att han sitter korsfäst på ett kors eller nedslängd <laughs> i en fängelsehål eller någonting. Så att det är ofta väldigt förekommande i litteraturen att man ska göra det. Så jag tror det är två saker där som gör att, att han har infört regeln Gary då. För det är där det, upp, det kommer första gången, 79. Sen kommer den i lite snällare version en gång till i tvåan. Tvåan är ju nästan samma regler som man har i trean egentligen. Mm. Man dör på minus 10 hitpoints, men så länge man hamnar på minus ett, eller från 0 till minus 10. Ja, man, man är medvetslös, man är inte död, man förlorar ett hitpoints per runda. Det är den som de flesta känner till som har, har spelat D&D 3 och framåt och så vidare. Ja, den känns allmänt vedertagen på något sätt. Det jag, mm. jag körde med den regeln, för jag ska villigt erkänna att, att jag kände inte till regeln i att var en det här med minus 3, utan jag tänkte mm. att det var det här då. Mm. Och det jag upptäckte var att mina spelare gick ner Då och då Men ingen dog för att man har så himla lång tid på sig Så ja, det, det alltså enda, enda sättet det, det kan ske ett dödsfall Är egentligen att alla dör så att ingen hinner Förbinda ja. dem som ligger. Ja. Så när jag hittar den här regeln Att ner till minus tre Då, då blir det mycket bättre För då har de mycket skrajare att det. Ja. Liksom. <laughs> för det är så lite som Du har så lite marginal att bli unconscious Tills du, vanligtvis mm. dör du Om mm. du går ner runt noll och kanske. Ja. Framförallt när du kommer upp i level- då måste den börja ge ganska mycket skada. Det som jag kör med- den regeln med minus tre- den finns ju i AD och D. Mm. Den finns givetvis i Osric- som är en klon av AD och D. Och den finns mm. även med- i Lamentations of the Flame Princess- som kör med samma regel. Minus tre. Minus mm. Jag har hittat ett par andra spel- som kör med regeln- att han har på negativa hitpoints- då slår man ett death save. Klarar man det death savet, Då lever man. Misslyckas man så är man död. Och då är det lite gambling i alla fall. Man är inte automatiskt död. Men man kan inte heller vara säker på att man ska överleva. För det är ett save. Och då slipper man. Eller jag slipper och slipper. Nu har inte den här stressen som man har. Att De måste rusa fram innan man hamnar på minus 10. För då är man död. Så det, den regeln som jag använder nu, väldigt förenklat, är att jag separerar på positiva hitpoints och negativa hitpoints. Negativa hitpoints kallar jag i dagsläget för life points. Varför separera dem? De är alltså hälften av de positiva. Så har man 10 hitpoints av de 5 life points. Så man kan alltså ha samlat minus 5 kan man säga. Och så länge man inte hamnar under så hamnat minus 6 eller någonting för då är man, då är man stendöd. död. Men hamnar man där mellan 0 och minus 5 då får man slå ett death save helt omodifierat, rakt upp och ner. Mm. Det är bara att kolla på sin character sheet. vad har man för death save, och så slår man det. That's it. det audio det, då har man för blödning när man är på negativa alltså. Ja, mm. ja helt rätt. Och då är det per runda helt enkelt. Ja, ja precis. Då, då han har också någon liten notis att om man, om man, det är egentligen fullständigt ologiskt men om man tar sig ner till minus 6, minus 7 att man blöder så långt ner. Mm. Då kommer en roll, ens rollpersonen att ha något permanent men. Som till och med kan vara en förlorad läm. Eller ett mm. eller någonting. Jag, jag ser väl det lite grann som att. Mitt death save är skadan du får. På något sätt. Det blir lite samma mm. som dig. <laughs> alltså om du går under minus tre. Är du död. Och det är mm. save. Om du inte gör det. ja då klarar du dig. Fast du har en timer på dig själv. Jag vet att. Gary Gygax spelade ju på konvent under 2000-talet. En dungeon som han helt enkelt drog runt på olika konvent Och då hade han en egen regel som sa att man fick gå sin level minus ihop. Mm. Som, som han hade som då Han verkar vara mjukna på gamla <laughs> ja, ja. Nej, men det, det är min smidigt. Jag var på level 3, ja, då klarade man sig till minus 3. Ja. Det är enkelt att komma ihåg framförallt va? Lite nedrig kan man väl tycka Man är som mest <laughs> fragil när man är <laughs> låg Och då har man som lägsträsk <laughs> ja. jag, jag kan väl säga det Ytterligare en sak. Det är inte bara att man i, I min värld att du har Hälften av dina hitpoints Som du lever ner till jag har ett tag på hur mycket man kan ha För till slut går man upp Väldigt mycket i level Har du en fighter så kan man sitta på 45 50 hitpoints och Hälften av det, det är 20-25 hitpoints Någonting negativa Och så mycket vill jag inte Så jag har taket på att max som man kan ha Det är 10 plus sin Constitution modifier Jag provade först bara med Constitution Men då hade jag just den här Två som jag berättade om Som fick blodiglar på sig mm. Den ena hade Constitution 15-16 Och den andra hade Constitution 7 tror jag det var och då upptäckte jag, att jag plötsligt, vänta nu här, det är väldigt stor skillnad mellan de här. Abilities ska inte spela så väldigt stor roll i OSR. Och det var därför jag ändrade då till 10 plus uh, Ability Modifiers istället. Så att den som hade då 15, han har plus 3, så han kan klara sig ända ner till 13 då, då Medan den som har 7 som är minus, det var minus 1 va? Mm. Mm. Så han kan klara sig ner till nio. Och då får du inte lika stort spelrunda. Det tyckte jag kändes rättvisare så att säga. Vad tycker ni fördelar och nackdelar med de olika metoderna? Det som är krångligt med att man tappar en hitpoint varje runda är ju att man måste ha någon sorts bokföring. Mm. Fördelen är att man kan få väldigt intressanta och stressade situationer. Där man helt enkelt säger, ja, nu måste vi byta fokus. Ska ja. vi, om man måste börja göra avvägningar, ska vi försöka ha hjälp monstren, eller ska vi försöka hjälpa vår kompis som förblöder? Ja, men det finns en nackdel också. Och nackdelen är egentligen exakt samma sak. Äh, han ligger på minus tre. Vi kan slå oss i fem runder till, för han dör inte. Ja, just det. <laughs> alltså jag är nog väldigt mycket så att, att för min del handlar det om att spelarna ska ha en chans att leva. Och mm. det, det är det det handlar om. Och, och som jag sa, det är inte en stor marginal, tre är ju, alltså om du får en smäll på tio så, så är det en ganska stor chans att om du ligger där runt fem så dör du direkt. Och, och sen är det bara det här att du blöder en per runda, det är att det ska finnas en liten timer på det hela, att du blöder ut. Men det är inte där dramatiken ska vara, dramatiken ska vara om du ledde eller dö, dog av slaget som tog dig under noll. Men, men den finns där för att jag vill att mina spelare ska ha en större chans att överleva. Så, och det, det är därför jag har den. Liksom. Jag resonerar ju på ett liknande mm. sätt just det här: att jag vill ha ett death save som avgör. Inte vart, ja, man kan ju auto-dö om man hamnar på för långt ner på en gång mm. så att säga. Men just att det är inte beror på var man ligger, utan det är ett slag. Det är ett save som bestämmer om personen överlever eller inte. Du kan få en liten lustig effekt där som du kanske inte känner av i allt för stor utsträckning eh, nu. Jag, jag, jag vet det, att saven blir ju bättre. Ja, men det, det var också väldigt olika bättre. Min druid har just levelat till att jag har 7 i, i sitt save mot death. Mm. Medan mm. min mage, som är inte, han är lite efter i för sig men inte långt efter, han har 13. Jag sa att jag vet ja, där nu. har men, men, men betydligt större... Ja, men det är lite grann just därför jag har, tycker att death save är bra. För mm. det, är, det är de klasserna som mage och sånt som har lite sämre hitpoints. De ska ha lite sämre death save. Medan då fighters som har lite mer hitpoints, de har bättre death save. Så jag tycker ändå att det, det, det känns rätt i alla fall. Min cleric har en väldig livslust ja, ja. men det, ja. de, de ska ju liksom få hjälp av övernaturlig hjälp av sin gud på något vänster så att jag tycker ändå att det stämmer och dvärgar ger aldrig någonsin upp mm. annat guldproblem som dyker upp när man inför negativa hitpoints före så var det så att man dog på noll är it men hamnar man på negativa hitpoints så vad händer sen när folk ska helas Tittar man på de nyaste personerna, till exempel D&D 4, jag för mig att de har samma sak i D&D Next. Det är det. Ja, i D&D 4 så har man väl lika många Man har hälften av sina positiva hitpoints och negativa, så länge man hamnar där. Men så fort du har hela en hitpoints så hamnar du på noll. Mm. Så du kan ligga på minus 25, hela ett hitpoints och så hamnar du på noll. Och för mig så känns det där helt ologiskt. Å andra sidan så har du, så fort du hamnar över noll, healing 1 betyder ett upp. Men man under vill... noll så är det ju, kan det vara hur mycket som helst healing ett. Men man vill andras... inte ha ologiska hitpoints såklart. Nej, nej, nej. Men <laughs> å andra sidan så har du ju motsatsen, säg nu att du kör med det här att man dör på minus tio. Som är vanligt då i Pathfinder och i alla andra. Så har du det här problemet. Ja, du ligger på minus åtta och cleriken har gjort slut på alla sina healing spells. Ja, och du är ju level 1 där. Ja, du återfår ett hitpoints per dag. Ja. Och du är medlemslös. Det tar en vecka innan man kommer upp på positiva. Och det är inte heller kul att spela egentligen. Och sover en dag. Så... Ja, det är, visst, visst är det så. Men det är fortfarande det är inte kul. Det är därför så körde jag den här separeringen. Det är därför inte jag talar om negativa hitpoints. Utan jag delar upp det på hitpoints och då kallar dem negativa för life points. Förlorat alla hitpoints. ja Då börjar man tugga på sina lifepoints som är så negativa. Men sen när man blir helad. Så är det är som helas först. Det är hitpoints. Så fort man får helas så får man ett hitpoints. Och ping så är man, är man vaken och med medveten om man kan slås, Man har fortfarande kvar den här skadan på sina lifepoints. Sina negativa. Och de helas inte förrän alla hitpoints är tillbaka. Då börjar man hela lifepoints. Det är en riktigt avancerad... <laughs> ja, det är, det är väldigt avancerat och det passar egentligen inte alls in i. Men du gillar, du gillar dina husregler. Ja, jag gillar mina husregler. <laughs> så det är, tycker du att de är för krångliga så är det en bra husregel. <laughs> Man tycker att alla är för krångliga. Uh, ja, alltså, det, så som det är skrivet i The Dragon's första Edition där, så är det så att om du åker ner under 0 då är du i komma i det i 6 gånger 10 minuter. Och uh, sen vaknar du om du blir helad liksom. Men då tar det en vecka som du måste... Oavsett måste du vila en vecka efter. Ja, ja. Så det är ett jätteavbrott. Min del, för min del så har jag kvar det här med D6x10 minuter. där du är borta? Men jag har tagit bort den där veckan. Det skulle vara om du ja, själv är... bara ligger där. Mm. För att du ska, det, det är lite lång tid... Det skulle bli krångligt om man säger att man har ett scenario som är en jakt eller något sådant. Så då skulle man behöva lämna karaktären efter sig. Vad det gäller det här med minus HP så är det så för min del att de är bara ett sätt att hålla reda på hur nära du är död. Om du får en helning så går du upp från, ja, får du sju så har du sju HP. Jag bryr mig inte vad de minus-HP är. Men du är ändå borta en timme. Så det är inte som i... Alltså, den sån här whack a som det kan bli lite grann i fyran. Att du blir helad, kommer upp och slår och sen blir du nedslagen. Och så blir du helad och så står du och hoppar upp så här. i Ja, det är Vilket blir konstigt. Utan du är borta en timme. Eller ja, en halvtimme ungefär i snitt då. Men jag måste fråga en sak då. För det finns nämligen en... Jag har att den finns i A D och D. Det är nämligen det här när en magiker förlorar medvetandet. Då förlorar han alla sina spel. Ja ah, just det. Han glömmer bort alla sina spel så måste sova ah. en helt dygn för att liksom läsa in dem igen. Kör du med den regeln? Absolut. Det är ju så att i Advanced Vanskland and Dragons så det är, en, det är en regel som jag är jätteförtjust i. Det är hela det här med att få tiden att gå i mina kampanjer. Och det är att det tar ganska lång tid om att memorisera besvärgelser. Det tar en kvart per level. Så att om du memoriserar en 3-2-1 och 3-1-2-1, då blir det ju 45 plus en halv plus en... Det blir ju någonstans runt tre timmar. Och mm. då börjar du komma upp i någonting, då måste du memorisera spelsen en hel dag. Mm. Och det är jag förtjust i. Att det gör att spelarna, att man måste mm. tänka efter liksom. Att du kan jag, bara... jag, jag tycker om den regeln också, men jag brukar nog köra för att jag tycker det är enklare att räkna med att jag kör med 10 minuter per level istället. Alltså. Men det är, det är ju en marginell skillnad. Det är marginell metric skillnad. approach. Ja, men jag, jag tycker om det för att det gör att på, på låg nivå spelar det ingen roll. Det är ingen mening med att straffa mig. Men på hög nivå så gör du att de inte kan bara ladda ur allting en gång. Men nu kommer vi från ämnet lite grann. Men, men jag gör det i alla fall så att jag spelar väldigt nära rules as För Jag tycker det funkar bra. Jag blev lite lockad av det här med att man blev lämnlastad på något vis. Det är ju av någon bizarr anledning någonting som tilltalar mig. Vad, vad var regeln i ADOD? Att man var på minus sju? Ja, precis. Mm. att om man, om man hamnar mellan 0 till minus tre så att man börjar blöda. Om man då blöder ner till 6-7. så då ska man ha blivit av med någonting. Mm. Ja, vid Min, minus sex. Re, regeln är, om jag minns rätt, vid minus sex inte, så mm. får man... Någon, vad de kallar för mindre åkomma. Och sen så kör de, hamnar man ända på minus nio och överlever. Då får du större problem. Så de delar upp det på mindre och större. De specificerar inte vad mindre och större är. De säger att mindre problem, mindre permanent problem och större permanent problem. Minus sex, minus livet. Loss eller något sånt på de värsta. Alltså. Ja, Ja, det, det känns som någonting jag skulle kunna tänka mig att ha i min kampanj. Det ja, känns okay. väldigt tilltalande med ja. någon som blir av med någon hand eller ja. någonting. Ja. Byter ut mot någon krok eller opererar i någon sabel eller något. I mitt fall så hade jag en, en av mina clerics som träffade på den här gooey-grej med ögon liksom. Jubilex. Ja, ja, precis. Jubilex. Och fick en, en smäll av hans sådana syra attack på 30 som tog en, <skratt> från 0 till minus någonting då. Och hon... Spelaren, hon, och då blödde hon ju naturligtvis. Och de andra drog iväg henne in i komplexet. För att komma bort från den här juiblex. En väldigt försvagad juiblex som inte kunde teleportera sig. Så det gick att springa. Mm. Det var min version av The God of Då, Sen dess har hon att hon, hennes karaktär har en halvan av ansiktet. är bara ärd av den här mm. grejen. För att hon gick så där lågt. Och det var just den regeln som kom in i spelet. Faktum är att när, vi, när jag gjorde lite, lite research... Har hittat två, hela två stycken OSR-spel som faktiskt kör med sådana här tabeller. Man slår vad, vad som händer, alltså när man hamnar på negativa, vad man får för skador och så vidare. Den ena är Axe, Adventurer, Conqueror, King, System. Och den andra är 5AK, det är Five Ancient Kingdoms. Båda två har... ...tabeller som man slår på för att se vad man får för skador. Daniel Cole Classics har väl något krips också? Ja, det stämmer. Det är bara fullt med tabeller där. De är ju det de har i hela boken. Men det är ganska kul spel i alla fall. Men det tar vi någon annan gång tror jag. För det är ett ganska speciellt spel. Du är en t 7 Som sagt, det är ett speciellt spel. Det är väl de tre då, då som har tabeller... Där händer saker. Annars så får alltså, spelarna och spelleberna tillsammans komma fram till... Vad är det för sorts skada? Så indy. Ja. <laughs> ja, det är... Ja. Den här, eh, syra, det här syran för att ansiktet. Mm. Lät, du, eh, den effekten ha, eh, lät du det resultatet ha någon effekt på hur... Eh, några ability scores? Nej, faktiskt inte. Nej. Den, den, hon har sin cleric som har sju i <laughs> Det vore att sparka på den som ligger... <laughs> Ja, men jag kör ja. väl egentligen att Charisma faktiskt är, er, nu, är separerat från utseende så ja. att, men hon ser ju sämre ut än vad hon gjorde ja. hon Så du har inte introducerat uh, staten från uh, Damsen i sin Nej, Nej det har jag inte, kommer <laughs> det näst kommer från Anna analf, Öfterkana? Mm, nej, nej det har jag faktiskt ja, inte ja. Men då spelarna får faktiskt välja hur vackra de är. Just eftersom Charisma faktiskt är utstrålning inte utseende. Många är... Envisa på just säga att Ja, karisma Det beskriver även hur man ser ut Men du kan alltså vara Jättevacker och jättelåg karisma Du kan vara jätteful Och jättehög karisma Så hur man ser ut Om man uppfattas av andra det, är, det får spelaren bestämma Jag skulle helt kunna gå med på Att någon som blir av med ett öga Till exempel får sämre dexterity ut Men högre karisma för att folk blir rädda för en ja mm. Man ska ju kunna tänka sig sådana saker, absolut. Du får ju sämre avståndsbedömning om du inte kan triangulera med den. Men som sagt, de här spelen som har tabeller för skador där armar och ben och ögon ryker. Där är det även påverkade ability stats. Det är ingen snack om saken. Så man får sämre styrka eller sämre dex och andra trevligheter. Borde väl dumt att inte ta upp det eftersom vi har pratat om det på annat håll. Men det här med medvetslöshet. Ja. Det finns ju vissa personer som inte alls tycker att det är kul när spelarna blir medvetslösa och jag bara säger va vad pratar du om? Det, det är min reaktion. Jag förstår hur de här spelarna ser det är ingen snack om saken. Men de spelarna som inte tycker om medvetslöshet till exempel i Burning Wheel när du har när man inte dör utan man blir som det står, man är törstig eller man blir hungrig, man blir trött, man blir arg. Istället för att dö så får man sådana här negativa saker. Och de är, de är inne på du ska inte bli medvetslös utan det ska hända någonting annat. Men då har man på något sätt missuppfattat vad OSR är och hur strider funkar i OSR. För strider går så ohygligt mycket snabbare. För det första så är stridssystemet så enkelt. Så en strid, den tar i spelvärlden så tar den sällan mer än en minut. Men det betyder även att man sitter vid spelbordet så tar de sällan mer än tio minuter, en kvart eller att spela. Det går väldigt fort. En stridsrunda, det vill säga att alla spelarna gör sin vad de ska göra plus att spelledaren eh, sköter alla monstren. Allt det tills man börjar om på nästa runda tar en, kanske två minuter om det är komplicerat. Men det är, det, det går så pass snabbt. Och oftast ser är det ju så att den som blir medvetslös, då har man ju hunnit strida ett par runder. Så det är ju inte att någon blir medvetslös redan första rundan. Men oftast är det i slutet av striden. Då är det är oftast bara ett par runder kvar. Och två minuters medvetslöshet på bordet när man inte kan göra någonting. det är, För mig så är det en icke-fråga helt enkelt. Ja, alltså det finns ju flera aspekter i det hela. Indie tenderar ju vanligtvis kanske till att editera bort det som traditionellt anses vara tråkigt. Det här med fail forward. Du, du missar inte att öppna dörren utan att det kommer en vakt när du öppnar dörren. Eller att du får upp den men din dyrk sönder så att du någonting negativt händer. Men du, du fortsätter framåt. Och, och jag kan väl förstå från det perspektivet att det är tråkigt och att man blir medvetslös. Man kan tänka sig att en karaktär... Jag skulle absolut kunna tänka mig att en av mina kunder som går under noll faktiskt inte blir medvetslös men att den ligger och chockad. Alltså det är ungefär som man ska bli skjuten. Man skulle troligtvis inte kunna göra så mycket. Men mm. uh, utöver det så är jag absolut inne på det du säger att, att det oftast går väldigt fort. Men visst, man kan märka att folk tycker det är tråkigt. Jag, jag hade de som slogs mot en korruperad så här korred. En sån här liten färg mm. med så här jättestort hål så ser ut som ja. ett pentroll ungefär. Och som har såna sån skrattattack som gör att man börjar skratta eh, om den. Och så, och så får man inte mm. göra någonting annat. Och den ah. slog ut typ fyra karaktärer i första rundan. Och det var en bossfight. <laughs> Han var så, och då, då sa ju spelaren, gud vad tråkigt att jag bara står här och blir slagen på. Och, och, det, och där, där fick man ju en extrem på det där. Det var inte för att man var en unconscious men för att man inte fick vara med. Men i min kampanj så har alla henchmen. Och det är inte henchmen som bara är slagpåsar. Utan de har oftast levlar. Eller de har flera levlar. Och de spelar alltid två karaktärer i sina runder. Så de får helt enkelt spela en karaktär istället för två. Det du uppnår är ju... Alltså en, du får ju en känsla av dramatik. Att du är på väg att förlora. Mm, mm. Och att du... Det gäller att nu, nu måste vi rädda det här. Och att ja. du... Det är väldigt sällan att du, du inte har någonting att göra. Så så ser jag på det hela... Ja, det, det finns ett teoretiskt dilemma som är ja. det är faktiskt inte roligt att inte få med och ja. Men eftersom det oftast rör sig om så kort tid eller mm. för det mesta att folk har henchmen. Ja, precis. Uh, ja, det, vi, vi har ju henchmen i våra kampanjer också. Ja. De bara kryllar av dem. Ja, de, de dör som äh, flugor, men det har alltid ett besökning att göra. Ja, så man är ju väldigt sällan out of action ja. i praktiken som ja. spelare. Som i min del så har ju de här henchmen... Och de lever ju ett tag och de lever med spelarna så att det är nästan som att de har två karaktärer. Mm. Och då du, blir du av med den där effekten. Men nej, jag, jag tycker att det är ett litet problem. Och, och jag kommer ifrån den här simulationsskolan, absolut. Inte att, att du kan inte bli medvetslös för att det är tråkigt utan om du blir slagen med en träkäpp i huvudet så att du svimmar. Då svimmar du liksom och, och så, så är det som liksom, att det, och det känns konstigt att redigera bort det för att ja, men jag tycker inte det verkar vara så kul. Så kan inte min rollperson inte svimma av att jag blir träffad av trädkäppen i huvudet. Så, så därifrån kommer jag. Det, det, det här med en narrativt synsätt eller ett simulationsperspektiv. Och jag kommer från den gamla skolan. Absolut. Old school. <laughs> <laughs> ja. ja, det var väl ganska uttömmande mm. Mm. diskussion om noll hitpoints mm. om inte annat mm. sen finns det väl saker man kan säga mer om döden, till exempel vad man gör med nya rollpersoner efter ja. att man har dött ska nya rollpersoner börja på noll XP eller ska de få börja på högre level och så vidare, ja men jag kan tycka att vi har tämt ut den här änden av det ämnet ganska väl mm. och med det så tycker jag att vi kan komma in på prylhörnan och då kan vi börja med Robert, vad har du med idag? Jag har med mig, lite roligt med tanke på att det faktiskt berördes på forumet idag, att folk ville att vi skulle prata om kartor. Ja, just det. Ja, det var väl kanske mer ett avsnitt då, möjligtvis, men jag har faktiskt med mig en produkt ifrån Tesar som heter Dungeon Geomorphs. Det är typiskt Gary Gygax att inte kallar Dungeon Maps. Han är känd för sin Purple Prose, som man brukar säga. Den här är då egentligen en kompilation av tre olika supplement som alla hette Dungeon Geomorphs 1-3 och som kom ut från perioden 76-77 väldigt tidigt, innan TSR faktiskt hade släppt moduler. Och den består fullt ut av ett eller olika kartor, blåvita, så här klassiska kartor. De är som sagt författade av Gary Gygax men också med hans son Ernie Gygax. Så det är ett far och son projekt det här Nepotism fanns även i tidigare. <laughs> <laughs> Men i alla fall, man brukar prata väldigt mycket om eh, Mega Dungeons vad det gäller OSR, och det är ganska lustigt att det fanns inga publicerade Mega Dungeons. Inte så som vi nämner Mega Dungeons idag i alla fall, där vi pratar om lärdungeons. Dungeons, Mega Dungeons och Mega Dungeons ska vara en. Den ska kunna vara basen för en kampanj, inte bara en stor dungeon. Och då brukar man nämna den här Dungeon Geomorph som. Som kanske den det närmaste en megadungeon de kom. Det är alltså väldiga, väldigt detaljerade, väldigt komplicerade kartor. Som troligtvis är gjorda för att kombineras med produkten Monster and Treasure Assortment Som också släpptes i 1-3. Och som är monster och skatter för, level, för en dungeon level 1-9. Och den här dungeon Geomorphs är för 1-9. Så de ska man nog lägga ihop så har man en stor fet dungeon. Så på så sätt är den intressant. Den är också intressant just för att så som de är skrivna här, de är extremt eh, hög densitet om man säger så på det varenda ruta på pappret är upptaget. TSR släppte bara en enda modul efter det här som såg ut så och det var In Search of the Unknown, B1, som också har det här extremt tajta. Redan i Steading of the Hill Giant Chief så har man ju gått över till no en lite mer logisk dungeon. Alltså där är köket, där är badrummet, där är det. det. är inte bara en labyrint. Så det är som en liten svunnen tid. kan ju vara lite kontra-intuitivt att eh, börja prata om någonting så visuellt som en karta i ett medium som inte har en bild. Eh, men vi, jag, jag ska posta upp lite någon bild i alla fall på tråden. Det, det är ju naturligtvis så att det här är intellectual property så man får inte lägga upp det hur som helst. Men kan länka till en Google-sökning. Ja, precis. Jag, hittade, jag gjorde faktiskt en Google-sökning idag. Hittade inte så jättemycket. Hoppas. Mm. Men det, det man också. jag hittade otroligt mycket Dungeon Geomorphs, men inte från TSR. Ah. Men det som också är intressant, som det har spekulerats ganska mycket i, det är att de här kartorna som är gjorda av av Gary så här tidigt att det ska vara kartorna från Castle Greyhawk, den här dungeonen som vi berörde förra spelmötet. Den Denna heliga gralen. Ja, den mytiska dungeonen som finns där och själv har varit, Gary har sagt att det inte är så. Gary hade ju en så här att han, han ritade dungeons på ett papper och så att han har så här ett smörpapper ovanför och sen så ritade han på det på sina dungeons när han spelade så att han helt enkelt kunde återanvända kartan utan att kladda på den. Och när man ser de här fotorna från när Gary sitter och spelade på 2000-talet. Sin Castle Greyhawk då, som folk fick komma och spela. Det var ju det som var liksom grejen. de fick spela Castle Greyhawk med Gary Gygax. Då ser man att de, de kartorna ser precis ut så här. Alltså inte kanske exakt så här men det är den här stilen. Det är speciellt två foton som har tagits. De kan ni hitta på internet. Jag ska få se om jag inte kan posta dem också. När man får se hur han sitter med de här kartorna. Där har ju då Rob Coons Rob Coons som var co-DM i den här kampanjen sedan verifierat att det är äkta kartor ifrån Castle Greyhawk-kampanjen Inte bara någonting som Gary själv sa att det var, eh, det var kartor som han hade bara hittat på utan det var från gamla goda tiden och det är väldigt nära så, så jag är faktiskt benägen att tro att om det inte är exakt Castle Greyhawk så är det väldigt nära eller delar av Castle Greyhawk som vi faktiskt ser i den här och därför är de intressant på det sättet mm. Det är också intressant att, att med den här extremt täta dungeon-stilen och med de här... Gary var ju väldigt förtjust i, i teleportörer, som, att när man gick på dem så teleporteras man bort in i dungeonen någonstans. så även löndörrar och vanliga dörrar som bara öppnades lite ena hållet så, så är de här... De här dungeons är till väldigt stor utsträckning en sån här test på player skill. Det vi sa förut riktigt, riktigt. Att det är spelarnas förmåga att, att navigera de här dungeons som är lite utmaningen. Och det är ganska lite att man ska upptäcka en dungeon. När man säger, ja men här är, mat, här är, här är typ, typ matsalen, köket borde vara nära liksom. Utan det handlar om att gå vilse, komma ut och hitta skatter i de här... Och det, det är alltså en tidig inkarnation av vad, enligt Gary Gygax, vad rollspel var, som senare ganska snabbt övergavs. Så jag tycker den är intressant. Ur det perspektivet. Jag funderar på att bygga någonting av de här kartorna Ja, också. precis det jag tänkte fråga om du tror att du kommer mm. ha någon nytta av dem. Ja, alltså jag är jättesugen faktiskt att pröva. Ja, och då ska men... man behöva verkligen köra hardcore. Alltså det här med hålla reda på facklor, hur långt man kommer och sådär. För mm. det, det är som grejen om du ska köra så här. I min bokhylla hemma så har jag åtminstone två eller tre produkter som alltså, bara innehåller kartor. Så filmerna och ha kartor så finns det... Är det de här från Goodman Games? Dels det och dels någonting som är helt... Uh, Dun Dungeons of Death tror jag att det är någon som heter mm. som är... Men de är väldigt fina, de, alltså mm. otroligt fina de här Dungeons Geomorphs som folk gör numera. Men de ser mm. faktiskt inte ut som Garrys gör i allt för stor utsträckning. De, mm. är mer, de är mer logiska, även om det finns de som försöker verkligen göra likadana. Men, men, men mera, de, de är mer logiska, man kan se ett tempel och man kan se någonting. Men här kan man nästan inte se någonting. Det är mycket som är bara som den här sektionen i Tomb of Horror som bara är en massa dörrar. Sånt finns det är ganska gott om de här. Det, det är verkligen det är player skill det handlar om. Och ja, därför tycker jag att den är intressant. Den ger ledtrådar mot hur Gary ser på spelet och... På insidan här så, så visar han lite grann ett exempel på hur man kan beskriva olika rum. och Det är troligtvis också, jag skulle ju inte, inte vara förvånad om det lyfter rakt av ifrån, ifrån Castle Greyhawk. Jag måste ha sett att de påminner väldigt mycket om hur Hargrids moduler, Arduino-moduler ser ut. Kartarna är också det är i princip en sida som är fullritad med rum. Utan någon så särskild drimm eller så. Utan de mest, mest labyrintiska utrymmen När mm. man såg de här alltså, som Gary hade. Jag tror han hade en key. Den är också scannad, och förstås. Och man har försökt på alla möjliga sätt att göra <laughs> så att man kan läsa vad som står. Men det är svårt på grund av att han hade det i plastfickor. Och fotot kommer från sidan. Men i alla fall så han hade typ åtta utmärkta platser på kartan Det var typ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och där stod det typ D6 Orks med en plus ett Battleaxe och så vidare Så det var väldigt lite som var utsatt på den Däremot så nyttjade han färg Alltså att han satt ut fraktioner på olika platser genom att färglägga saker och ting Och så vidare, men jag misstänker att han satt och spelade det här Så då, då improviserade han väldigt, väldigt mycket för spelarna på de här konventen. Och troligtvis för sina egna också. Mm. Han är väl on record för att säga. Att den första leveln i original. Castle Greyhawk. Bara var en labyrint. Ja, ja det känner jag också. Ja. Och det är ju precis vad de här dungeonsen är. Det är bara labyrinter egentligen. Men jag, jag tycker det är en otroligt skärmig modul. Jag är väldigt väldigt nöjd med den när jag fick den. För att det var precis vad jag ville ha. <laughs> troligtvis kommer det kanske inte att använda så mycket. Men jag är sugen på att den, i alla fall. Ja, vad har du med dig idag, Joachim? Jag antar att det är. Ja, jag tänkte säga att jag hade. Manscard! Mig... Mm. Nej, <laughs> det är Jag tänkte säga jag har med mig två kassar rollspel, men det är, jag ska inte gå igenom allihopa. Det är ett litet, litet spel som jag tänkte jag skulle gå igenom. Vi har nämnt det tidigare, som heter Five Ancient Kingdoms. Jag är även med ett äventyr som följde med, som heter Sorcerer Island. Och man fick även med fyra stycken tärningar. De är d 6 Det som är speciellt med de här, det finns ingen etta. Det står Zero, där det är en etta. Så man men ser en extra spe... insult. Eh, ja. Och eh, jag tänkte jag skulle börja med världen. För det är ett rollspel i sig, men det är även en värld. Och världen är lite speciell, för det är... När man tittar här, och tittar på bilderna så ser man att bilderna ser... De ser lite ålderdomliga ut och det beror på att de kommer alltså från tusen här natt. Det är nämligen så att kampanjen utspelas i det som idag är Irak. Men på 800-talet och givetvis fantasyvärld eftersom det finns fantasymonster och det finns magi och så vidare. Men det är alltså 800-talets Mellanöstern och framförallt då bagdad mitt i smeten så att säga. Och det första man märker när man läser. Det är författaren som heter Jonathan Baker. Han tycker jättemycket om att leka med namn. Så han har bytt alla namnen. Till exempel så Bagdad. Det heter Bagdadab. Och Syrien heter Asygariara. Det som är gamla romariket heter Rym. Rymma. Konstantinopel med bysan. Riket heter Konsantium och Indien heter Sindar och, och så vidare. Så han har lekt väldigt mycket med, med namnen och så vidare runt omkring. Och eftersom det är islams höjdpunkt så har han med en monotistisk religion. Religionen heter Salama. Det är givetvis islam. Och det finns givetvis tre stycken delar av den här monotismen. Det finns, förutom Salama, så finns det något med heter Kislon. Det är kristendom. Och det finns något som heter Arasemian, som givetvis då är judendom. Så, vad gör man i den här vad har man för Vad har man för klasser? Vad man har man för klasser? För det första så ska vi ta det här med eh, tärningen. Det är oftast när man talar om OSR så bygger det på gamla Dungeons and Dragons och spelaren använder sig av man kallar för OGL-licensen. Det vill säga att den, den, det är det sättet som man använder för att ha rätt för att använda Dungeons and Dragons med en OGL-licens. Det här spelet har ingen OGL-licens. För han, författaren, tycker att han har lyckats dra sig så långt bort från Dungeons and Dragons att det inte är Dungeons and Dragons. Sen får ni bedöma om ni håller med. Steg ett är att han har bara D6-er. Och D6 är dessutom lite speciella. Etter finns inte utan de är nollor. Så när man får de här tärningarna då. Så man får fyra tärningar som följer med. Så är det då 6, 5, 4, 3, 2, 0. Och det vanliga sättet som man slår med. När man ska göra någonting. Man slår två stycken tärningar. Så att det är lite grann från Chainmail misstänker jag att det kommer. Slår Absolut, det är, det är Chainmail. Mm. Så att det, han har hämtat det därifrån. Men... Det finns ju då specialregeln då, när man lyckas slå två stycken nollor, det vill säga två etter, då har man gjort zero out det är ungefär som precis som Fummel, då misslyckas man. Sen när man slår ability scores så slår man dem med eh, fyra d 6er och plockar bort den sämsta. Skulle man slå zero out, det vill säga fyra nollor, då får man faktiskt slå om den, men det är enda gången man får slå om den. Så Teoretiskt sett så kan man ha så låg som två i ability Rättvist. Yep. Japp. Sen fick man ju slå fyra tärningar och det var den lägsta. Nu kan det vara snog tycker jag. <här> ja, ja. Sen så har han eh, infört massa med uh, udda saker han har alignment med. Så att det är ju eh, de klassiska då. Chaos, Neutrality och Law. Så det känner alla igen. Finns det någon koppling mellan alignment och religionerna? Ja, delvis. Det är så att ska man vara präst, jag kommer lite grann till den senare, så är man präst till eh, Halla, mm. som är Allah då, så måste man vara loffull. Det är, det är den kopplingen som egentligen finns. Medan då, då eh, magiker ofta är kaotisk. Det är lite grann också som, som det har varit tidigare. Men annars så finns det ingenting. Men han har... Även med någonting som heter, och det är ganska trevligt tycker jag, motivation. Alla rollpersoner skapar någonting som kallas för motivation. Man väljer någonting som driver rollpersonen. Och i princip så går det ut på att man ska skriva en mening som börjar med My character is willing to risk death for. Och sen så skriver man någonting for wealth, for curiosity, knowledge för Ja, ja det, är, det här är Ett indie -drag. det är ingen snack om saken Det här är indie så det bara visslar om det Men det är, förutom då Alignment så ger det lite mer Kött på benen för Hur man ska spela rollpersonerna. Sen har vi, vi har de vanliga Sex abilitiesarna, det är ingen snack om saken Det är strength, flexgon, inte karisma Den går då från 2 till 18 Eftersom man kan slå massor av nollor Men du har en sjunde ability Som heter social status som slås med bara 3 d 6 rakt upp och ner. Så värder går alltså från 0 till 18. Och i princip säger man så, slår man sju eller under, då är man i princip slav. Slår man 14 eller mer, då är man nobility. Och i det här spelet så är det väldigt svårt att flytta mellan, bara för att man börjar som slav och sen kommer upp i level så betyder inte det att man slutar vara slav och alla kommer att se en som en slav i princip va? Att det, man får, måste kämpa hårt för att avancera. Det är lite ovanligt att man i ett OSR-spel begränsar karaktärerna så mycket. Man brukar ju ja, alltid för att kunna vara en, men det, en adel det, eller någonting. Det, det beror på att sättningen är tusen och en natt. Och tydligen mm. så, nu pinsamt nog så har jag inte, det var väldigt, väldigt länge sedan jag läste någonting från tusen och en natt typ sådär 30 år sedan när var eh, du såg lite... via Disneys Aladdin? <laughs> Ja faktum är jag har nog inte sett Disneys Aladdin. jag har nog snarare läst boken en gång i världshistorien för sån här 30-40 år sedan Arabien som beskrivs i de böckerna är så är det väldigt svårt för sådana här gatupojkar att avancera och ta sig upp och, och bli någon annat och försöka gifta sig med prinsessan och så vidare Det är, det är därför de blir murderhobos Ja, något, något sånt kan man säga. De här böckerna ska jag bara tala om så jag sitter och blir i. De är så små booklets kallar man dem för. Det är så små tunna. Häften ungefär A5 oh, storlek. Inte på speciellt många sidor. Det där är 50 sidor per, per häfte. Och det är tre häften. Och givetvis ska de här tre häfterna likna de ursprungliga Little Brown Books vi vill de tre böckerna som skaps ut 74 Det gamla Dungeons and Dragons i tre, tre stycken sådana här. Den första som vi tittar nu det är ju Men and Metal. Som det är alltså, så att det är i grunden hur man gör en rollperson. Och eh, det man ser att vi pratar alltså A5-format och beskrivningen på Hero, det vill säga Fighter tar upp en halv sida. Det Tar ingen plats alls att beskriva. Samma sak med Magician. Tar också upp en halv sida. Sen så har du det som är kleriken. Är den kallas för, den har två olika namn beroende på vad man förstårs klerik man är. Antingen är man saint eller så är man shaman. Saint då tillber man inte finns Hala som är Allah. Och tillber man inte Hala då är man en shaman. Och sen så har man sjukklassen. Sen så har de subclasses. Och eh, de är alltså bara variationer, precis egentligen som det är i AD och D och D och D också. Men de har typ 6-8 eh, stycken. De tar alltså upp ännu mindre plats. De, de får, här på den sidan så tar vi upp en på en A5-sida. En, två, tre, fyra, fem stycken subclasses får plats på en sida. Och de subklasser som finns då, Archer som är en variant av Hero fast man är specialiserad på pilbåge. Ascetics med form av Cleric, det är alltså Munk man slås med händerna. Assassin, det säger sig självt att det är en tjud Montebank, den är lite speciell. Den finns till exempel med i, jag tror att det är Bäckmedjan dyker upp. Det finns mer RC i alla fall. Det, säga, det är, vi pratade om någonting som dök upp i Basic, Dungeons and Dragons, någonstans mitt på 80-talet. Det är någon form av kombination av tjuv och magiker. Mantebank var en klass som, som Gary Gygax pratade om ganska mycket mm. i Dragon. Och det var en av dem som definitivt, som han, alltså han sa uttryckligen, skulle finnas med i Dungeons and Dragons Second edition som han skulle skriva. Mm. Ja. Men det som är speciellt i den här då det är att Montebank beskrivs som det är en karaktär som är en misslyckad magiker som när han har misslyckats med sina magistudier och gått och blivit en tjuv. Så Montebanken kan använda magi som en first level magiker. Han blir aldrig bättre som magiker. Men sen så får han tjuvskids. Han har lite magi, magi i grunden och sen så får han tjuvskryts. Det som en otroligt rolig klass att spela måste jag säga. Ja, men det är roliga är när man kombinerar den med den nästa som är den Northern Barbarian. Inte Berbergen utan Northern och kommer norrifrån de germaner som kommer ner ner till Mellanöstern. Så sitter man och tittar på det. Ja, vi har en Montebank här som är alltså en misslyckad magiker som blir tjuv och sen så har vi en stor blond nordlig barbar. I vilken fantasybok hittar man den kombinationen? Kan det vara Fafrid och Grey Mouser? Ja, det är väldigt... Ja. Så att det är, det är helt klart att de har tänkt på det, på det när de har skapat det här. Sen så har du då Sorcerer som är en form av magiker givetvis. Men den är speciell. Den är inte alls som Sorcerer 3, d, d 3. Den är mer som Warlocken. Det vill säga att man, har, man får sin magi från en demon. I friter och annat Ungefär, någonting sånt Sen så har de någonting som heter Temple Knight Som jag inte riktigt förstår, det är inte alls som Paladin Som man skulle kunna tro att det är Och sen så har de en, en witch Som får sin Magi, den får den genom Vanlig magiker Ska jag säga, behöver inte Ha några magical items Han kan sin magi Men witch måste alltså ha Magiska föremål Sen så har du eh, en annan sak som skiljer witchen från magiker. Witchen kan använda clerical magic. Så att eh, den kan använda både all sorts magi men den måste alltså ha någon form av magisk dryck eller magiskt föremål eller magiskt pulver. Och exakt vad det är står inte beskrivet utan det får spelarna själva komma fram till vad som passar ihop. Så att det, är, det är en liten ludda lite rolig klass. Sen så finns det någonting när det gäller magi som gör att den här känns väldigt annorlunda jämfört med vanlig magi. Det är så att eh, magiker i det här spelet, de lyckas inte automatiskt med sina spells. De måste slå alltså två D6-er. Och sen så ska man slå då över spell, dubbla spelläven tror jag att det är, med två D6-er. Och givetvis så är D6 i hela spelet efter er är 0. För det går alltså utmärkt att slå 0 med två D6er. Och man ska slå då över dubbla spel även för att det ska funka. Så att de har en spellbok med antal spels. Och sen kan man läsa in ett antal spel som ökar. Och de här spelen kan du alltså kasta precis hur många gånger som helst. Men du måste lyckas med ditt slag för att det ska ha effekt. Och någonting annat som skiljer magin, det är samma spell som man känner igen, det är Sleep, det är Charm Person, det finns vissa spell som magiken fullständigt saknar i det här spelet. Det finns inga riktigt offensiva spells, det finns inte Magic Missile, det finns inte Fireball och så vidare, de spellsen finns inte. Sen skittar man på cleric. Den funkar ungefär som vanliga cleric. Det vill säga att de har sådana här spels per day. Men man kollar på vad day betyder. Day är inte ett speldag i spelvärlden. Utan det är per speltillfälle. Spelar man i en vecka. Ja, du har dina spels. Du kan läsa in dem en gång i början på den här veck veckan under den här speltillfället. Sen får du inga spells förrän nästa speltillfälle. Det är lite udda sätt att bestämma hur många spells per dig man har. Det är ganska, ganska meta, alltså det blir väldigt meta och abstrakt. Ja, det, och tanken är ju det att man ska hinna med som de kallar det för ett äventyr per speltillfälle. Så du har alltså en uppsättning spells per äventyr och de säger uttryckligen det här att spells som en cleric använder det är ju det är ju mirakel, det är ju någonting det är Guds kraft, det är ju Allah som kommer ner och ger dig styrka. Och Gud skulle givetvis bara dela ut mirakel på spelsession och inte badan. Uh, nej men det är, det, är inte riktigt, det är inte riktigt så det här är tänkt utan vad, vad de har tänkt som de beskriver det det är att när man är ute och äventyrar och man är skadad och ens vänner håller på att förblöda och man kastar sig, Oh gode Gud hjälp den här mannen att att helas och då kommer ett mirakel om mannen helas. Men sen när man är inne i staden och så vidare. Skulle någon snubbla och bryta foten eller någonting. Då funkar det inte med miraklerna. Utan det är när det är ute och det är farligt som miraklerna funkar. Och spelledaren kan alltså säga nej det här är inte farligt. Du får inget mirakel. Ja, ja men så det är alltså ett, det är en mängd nya klasser i ett arabiskt miljö där. Sen så ska jag bara nämna hur hitpoints funkar, för de heter inte hitpoints, de heter hero points. Och de är också speciella. Det är nämligen så att det är bara äventyrer som har hitpoints. Och skala med vapen, det är normalt bara en, en sån här D6a. Precis som gamla, riktigt gamla, klassiska Dungeons Dragons som bara gjorde D6er per vapen. Sen har man väldigt stora vapen så kan man göra 2 D6er mm. och så vidare. Men normalt så gör varje vapen en D6 skada. Och det är samma sak, slår man en 1 så byter det en 0. Men det är så att det är när spel, spelarna har hitpoints. Då är lite grann snott från, jag vet inte om det är snott från Karkosa. Men där, från det kommer efter Karkosa. Varje ny spelsektion börjar med att spelarna slår fram vad de har för hitpoints. Inte hur varje spel encounter som det är i Karkosa. Men för varje ny spelsektion så får man slår man fram hitpoints, stöter man upp monster som har tre hit-dice, då tar den tre träffar innan den dör. Det är från början. Det är, det är egentligen. Mm. Ja, så att det är väldigt, väldigt back to basic. Mm. Nackdelen som jag tycker, jag tycker det är skitkär i mitt system. Nackdelen är ju det att han byggde allting på D6. Så det är väldigt enkelt. Det är egentligen väldigt enkelt att stoppa in. Men det är fortfarande, det bygger ju inte på som andra OSR-system med AC som går på 10 uppåt. För det går ju inte att slå med två D Det 6 sexer och sidor. Det, det är helt annorlunda uppbyggelse. Det är svårare att ta saker från det här och stoppa in andra OSR-spel. Och svårare från andra OSR-spel att ta och stoppa in i det här. Det är, det är väl det som jag ser som den stora nackdelen. Och den här romantiska biten, det här ska ju vara som tusen är natt. Alla vinn ska få sin prinsessa på slutet och det ska ju vara romantik. Så varje äventyr börjar med att man slår romantiktärningar. För att se om en spelare, om en rollperson blir förälskad i någon under det äventyret. Då ska man rollspela att den personen blir förälskad. Och man ska man slå ytterligare en tärning för att avgöra är den här förälsken besvarad? Eller kan den ens bli besvarad för att de lever i fel heter det, sociala nivåer? Att det är en prinsessa och en herdepojke som inte kan bli förälskade med varandra? Här saker. Två herdepojkar. <laughs> <laughs> Väldigt ja. storygamigt. Han gör nog rätt med att plocka bort den här og det är Det är tillräckligt långt bort för att... För att det inte ska kännas som OGL. Förresten. Rob Kuhn säger ju att det är bara pussis som använder OGL. <laughs> <laughs> Mayfair Games gjorde ju produkter som de skrev åt till Dungeons and Dragons på 80-talet. Som mm. de inte blev stämda för. Så att, eller om de blev stämda och de klarar sig. Så att han menar att det är öppet. Alltså ja. Man klarar sig om man gör. Ja, det är väl ofta som i den amerikanska rättvisan att man... Kan komma undan med saker det är det mest en fråga om att eh, våga testa. Mm. Problemet är ju det, vad som händer när man gör det och skulle misslyckas. Det är, det är liksom, kostnaden blir för mycket för man ska våga ens. Mm. Får man Men... söka asyl i eh, Ryssland? Ja, ja, det funkar Ja, just det, det är är Eller Kina, om man tillverkar spelen där Då kommer man undan med det mesta Ja, det funkar också <laughs> Jag har med mig en modul Som tillhör produktlinjen Psychedelic Fantasies Som ges ut av Jeffrey McKinney Det här är verkligen Lågbudgetprodukter Jag tror att den kostade runt 50 spänn Inklusive frakt till Sverige jag tror att han skriver ut dem här på jobbet och häftar dem, om jag ska vara ärlig. Oskyst att att hänga ut honom sådär. Jag tycker snarare att det är en fantastisk fördel. Jag har en väldigt härlig do-it-yourself-känsla som känns lite fansinigt och punkigt till skillnad från de här ganska dyra produktionerna som folk är inne så åt ibland. Det här är Psychedelic Fantasys modul nummer tre, skriven av någon vars namn jag inte kan uttala. Jag skulle gissa på Uvgin Jean, eller någonting, och den heter The Fungus That Came to Blackswell. Oh, fungus! Ja. Sva svampar. Svampar är väldigt populärt i bland OSR-moduler. Jag har tre, fyra svampbaserade moduler hemma. Och mm. det här är faktiskt en av mina favoriter i svampchangen. Psychedelic Fantasys produktlinjen skryter om att varenda monster och varenda magic item och varenda spell som används i modulen ska vara unik och inte ha använts förut. Ibland så fuskar de och har med zombies som egentligen bara är zombies. Men i övrigt så uppfyller den alla de här löfterna med bravado. Det är verkligen unika spells och monster som dyker upp i modulerna. Sättningen i modulen är ganska spännande. Det är alltså en by, en underjordisk by, som har blivit översvämmad av fungus. Vilket gör att det är en ganska kul modul att gå runt i, för den är väldigt logisk. Och inte alls labyrintisk, utan du kan gå till tavernan eller gå till The Wizard Tower, eller gå till The Blacksmith. Och det är väldigt förutsägbart vad alla områden kommer vara för någonting. Dungeon Designen har gjort ett väldigt bra jobb att få varje sån här location att kännas. Hur skulle en blacksmith vara om den blev övertagen av mushrooms? Eh, vad händer mm. det till Wizards Tower som har blivit övertagen av mushrooms? Väldigt bra gjort och väldigt många inspirerande möten. Skulle väldigt gärna vilja köra den här modulen. Precis som alla andra psychedelic fantacys Fantasies moduler. Jag vill hemt gärna gå. Hur kommer det att säga att byn ligger under marken? Eh, den låg lägligt till bredvid någon flod som gjorde att den kunde vara både säker och samtidigt ligga bra till handelsmässigt. Så den ligger i någon... Det är inte så mycket exposition. Background är väl ungefär 500 ord eller någonting. Så jag tror att man får fylla ut det där lite själv med varför den ligger under jord. Den delar inte värd med någon av ettan och tvåan. De är helt friställda från, De är helt friställda från varandra. De är här tre psychedelic fantasy-modulerna. De är i författarens settings skulle jag gissa. Vad okay. är det för level på dem? det är starter level? Jag skulle gissa att det är 1 till tre. Det har de flesta av dem här ja. varit förut. Det är för ja. nya rollpersoner. Nya rollpersoner. Den, är, ja. den är ju väldigt liten. Hur lång tid tror du tror du skulle det ta? Det är ingen, den en den har en workshop uh... eller är det... Räcker det för fler spelmöten eller... Den har 45 numbered uh, areas okay. och uh, två, två jag spännande. skulle nog säga två spelmöten igenom, ja. om man faktiskt ska ta reda på vad som har hänt mm -hmm. i Det är väldigt liten font uh, ja. man, man kan se där lite grann hur Gary Gygax i till exempel Steading of the Hill Giant Chief hade åtta sidor på sig som i och för sig är mer än det där men mm. kunde kräma in otroligt mycket content på liten plats Ja, Gygax skrev ju extremt ekonomiskt Särskilt mm. i Against the Giant-serien ja. Är ju den kanske är, Ja, om vi ska glida om In på dem lite Så är de absolut bland mina favoritmoduler I hur de är skrivna mm. Jag tycker att han I de modulerna får in mest content Per ord i. Men är det där nu liknande då? Nej, det här är inte riktigt lika ekonomiskt Skrivet, men det är ganska nära Det är... Försöker åtminstone hålla sig till den visionen. Den Hur det ser gigaxianskt ut härifrån med ganska så jag ska stå tight liten font, mycket text. Ja, så att säga. <laughs> ja, ja det följer absolut idealet även om eh, den här författaren inte är, är riktigt lika bra på att skriva mm. moduler. Men jag tror att Gygax hade väl mer övning också. Mm. Och sen, sen tycker jag någonting som är lite intressant just med det här märket Psychedelic Fantasies. Det är det att han envisas med att vika pappret på... Jag ska inte säga fel-ledd, men på den andra ledden? Ja, det är, formatet är intressant. Det är någon sorts, jag antar att det är American Letter, eller vad ja. det heter, eh, vikt på höjden. Och eh, han säger i någon sorts reklamtext för sin den här psychedelic-fantasy-serien att det är för att du ska kunna få plats med dem i din bakficka. Mm. Eh, de får nog plats i en bakficka. De nej, inte på exempelbilden han visar upp där du ska få plats i bakfickan, jag vet inte riktigt vad <laughs> Stora bokfickor så får den plats. Ja, om man, men, om man står still och inte ska ta sig någonstans möjligen, men... <laughs> Kanske bara nämna den här Jeffreys bakgrund, han är ju lite utav en legend inom OSA. Ja, Jeffrey McKinney som ger ut de här, han skriver alltså inte de här själv utan han är mest bara ut dem. är ju en av mina absoluta favoriter i OSA. Han är en av de där som aldrig slutade spela gamla mm. Dungeons and Dragons. Mm jag vet faktiskt inte hur det kom sig att han gjorde karkosa som väl är hans mest omtalade modul. Mm. Mm. Absolut, jag vet faktiskt inte riktigt heller exakt varför, eller ja, det... varför jag förstår jag väl att han tycker om det. Men, alltså... <laughs> jo men det, det, det jag känner till, för det första så kallar han ju karkosa för supplement 6. Det säger ju en del, för det gamla ODD 74 kom det då fem stycken supplement som var regeltillägg. Han tycker alltså att Karkosa är fortsättningen på de här gamla supplementen. Det var ja, ju... han, han är ju på det hela taget väldigt äh, alternativhistorisk nästan mm. på samma sätt som man kan tycka är: att det är en utveckling från mm. en punkt ungefär där Dragonlance kom. Ja. Så är det som att de existerar i en verklighet där mm. Dragonlance inte hände utan mm. istället så han hämtar ju väldigt mycket inspiration både från Empire of the Petal Throne ja. och och det är sånt där med Gods är mm, väl... Mm. Alltså det, det kan man ju känna igen mycket i hans verk. På det hela taget så kan jag absolut rekommendera hela Psychedelic fantasies serien Och Fungus That Came to Blacksville är ja, jämn bra med de andra. Två. Och jag ser mycket fram emot vad som kommer härnäst. Vad är det för utgivningstrakt på den här, de här produkterna? Jag skulle säga två per år. Och han håller det idag så att han jag inte tappar intresset. Att, jag Nej. tror att han publicerar när han får in material. Mm. Ja, det är väl lite mer som den här Wizard is never too late nor is he too early. Ja. Så att det är lite grann den. Han, ja. Det kommer när det kommer. Ja. Men att han är i alla fall på gång. Ja, ja. Jag tror att de är inte så mycket lealt jobb med de här. Nej, nej, det är nej, inga illustration att tappa suget. Det, är... det är svårt att veta vart han tar vägen. Han är ju knappt på ett annat sätt än vad många andra är, tycker mm. jag känns Som att han är lite världsfrånvänd på ett sätt som är ganska tilltalande. Ja. Ehm. Det är småskrämmande. Han är ju ja. väldigt religiös och, och skriver ändå de här extremt magstarka produkterna. Han är. Ja. Han är ett, ett unikum får man säga. Man undrar hur han är och har att göra med. Han ser ju väldigt from ut på bild och det är väl det kanske mest skrämmande av allt. I de lugnaste <laughs> ja. vatten. Det sista segmentet och vi kan väl börja med Lost Lands Sword of Air. Ja, vi ska inte ta lite nya produkter. Lost Lands Sword of Air, det är alltså, vad heter de? Frog God Games heter de. Mm. Och de i det här fallet, det är ena halvan av det som heter Necromancer Games från världshistoriens början, eller i alla fall från 2000-talets början. Och eh, de hade ju sin slogan Third uh, Edition Rules, First Edition Feeling. Och det har de fortsatt med, fast de nu kallar det sig då Froggy Games. Så att. Och då har han alltså samarbetat med den andra personen i den här Froggold Games. Det är alltså den som ger, eller skapat Swords and Wizardry som är en väldigt känd och ofta spelad OSR-klon. Så att det är de där två. Och det betyder också att reglerna när de gör äventyr och sånt, de är så alltså anpassade till Swords and Wizardry. Men även till eh, Pathfinder. De har en tendens att göra två moduler. En av modulen, eller samma modul, men med två regeluppsättningar. En till Sword Svårdomsserie och en till eh, Pathfinder. Och eh, den mest kända som de har gett ut, och som alla nog har hört talas om, det är då Rappan Tok. Som är den här jätteberömda Megadunjonen som tar ju typ på 400-500 sidor. Och det är lite kul om man är sådär knäpp som jag. Så man beställer båda versionerna. Både till Swords and Wizardry och till Pathfinder. Så ser man ju det att pathfinder Rappanatuk. Den är ju typ hundra sidor tjockare än svår som missade det i Rappanatuk. Därför att stadsblocken på monsterna är så pass mycket, mycket längre på i Pathfinder Så Pathfinder är helt enkelt mer värde för pengarna. Tror nog att Pathfinder kostar lite mer än dessutom <laughs> så du får inte mer värde för pengarna. du får mer sidor helt Jag tror faktiskt att de har samma risker, var jag helt ärlig. Kanske det. Ja. vill jag minnas att man fick någonting extra liten bonus för att en, den var så kort en motsvarande bok det kan vara det. jag kommer faktiskt inte ihåg det var ett tag sedan jag skaffade men de, de har alltså gjort på det här sättet mer tog de har gjort det med en annan som kom, som jag inte har fått lägga eh, händerna på som vad den heter, Razer Coast heter den då de har gjort samma sak med som finns som både i Pathfinder-format och också i... Men Rob, den hade du fått ta på Razer Coast? Nej, nej, det har jag faktiskt inte. Det var Nicholas Logg som skrev racercoast Coast. Det är egentligen ett gammalt kraschat Pathfinder-projekt. Det var en crowdfunding innan Kickstarter som, som kraschade. Men de games tog upp den och gav dem som hade gjort gettsat in pengar i förväg i den fick ett gratis X och så kickstartade de den och sålde den för ja, gjorde den till Pathfinder och till Swords and Wizardry så. Mm. men jag, jag tycker den är häftig ja. för den är ju en piratäventyr om mm. så att, tycker man om pirater så ska man hoppa på den men det är inte den vi pratade om utan det var svårt som är och det är kickstarter som, som är live and kicking just nu. Så vill man slänga in pengar så kan man göra det nu. Lost Lands är ju en spelvärld. En spelvärld som Bill Webb har haft sedan 70-talet. Och mm. som Rapparna Took ingår i. Och som även... Slumbering Tsar, det var ju kanske det näst största projektet som Frog God Game har haft. Och Racer Coast, Nicolas Loges Racer Coast är inkorporerad i, i den här Lost Land. Så att det är ju en spelvärd helt enkelt som, mm. som släpps nu. Kickstarten tar slut den 16 november men den har, redan, den har redan faktiskt gått i land. Den är på 82 000 dollar av 75 000 som har gränsat. Men det är fortfarande... Man hör vilka projekt det är när de sätter en gräns på... Ah, vi vill ha in 75 000 dollar för att göra en produkt. Det ja. är. Ja, för att få för den här produkten till, till Europa så kostar det 140 dollar. <laughs> så det är alltså skitmycket, verkligen. Ja, det ja. säger väldigt mycket om vilken uh, publik Micromancer uh, ja. Games och Froggold Games har. Men, men å andra sidan har man då sett de produkterna som... Uh, Frog Gods har gett ut tidigare. Rapparna Tuck, den väger ett par kilo. Jag har till exempel den här jättehärliga Horace, eh, deras monsterböcker. Ja, ja, precis. Den är känd. Det är ju typ eh, Ja, där har man klämt ihop de tre första är en enda tjock Det där är samma sak. den har man gjort också till Pathfinder och Står finns... Man kan ju tänka sig att de här kidsen som sitter i spelbutikerna i USA och kör eh, Pathfinder Society, där att man träffas i butiken och kör de här mm. färdiga kampanjerna. För de måste ju den, de här böckerna bara vara någonting som finns där och som är häftigt men som inte finns på kartorna att de ska få. De kan inte komma till sina föräldrar och, be, och få en produkt för så mycket. Så det måste ju vara en produkt som i väldigt stor utsträckning Riktar sig till vuxna människor med jobb. Och som gillar mer. Som gillar page count. Ja, ja precis. Det, det jag kan tycka med den här. Alltså, jag tycker generellt att inte de inte har så snygga kartor i Frog God Games Framförallt inte på, på sina världskartor. Det får man verkligen hoppas att de har fixat till. Och att de har satt in hexagonkartor kan jag tycka också är väldigt viktigt i den här världen. Jag har faktiskt inte gått in i den här. Jag gick in i rapparna tuck och var relativt nöjd. Den här tror jag faktiskt inte att vi kommer att gå in på. Nej, jag har inte riktigt varit något stort fan av necromancer-games rent estetiskt faktiskt mm. tidigare. Jag köpte någon av de här kända 3.5-grejerna, någon mm. necromancer-väl mm. eller vad den jag tänkte men på det hela taget så är jag inte ett stort fan av Necromancer Games. Sword Wizard är en bra produkt. Ja, Whisper Wizard är suräen och de har också. en härlig monsterbok om man inte vill köpa den här jättetjocka. De har en här som är nästan lika tjock som heter Monstrosities tror jag den heter. Alla, om den här går högt nog i pengar, jag kommer inte ihåg exakt värdet, då kommer Sword Wizard Complete och blir gratis från dem nu. Ja, fint. Så det är en ganska oh. läckig grej. En en, grej, en snabb eh, anekdot vad det gäller Necromancer Games, de släppte ju eh, Wilderlands of, the Hi of High Fantasy, den här klassiska modulen som, mm. den första världen som släpptes av eh, Judges Guild. Eh, Jeffrey McKinney har sagt att han föredrar den framför originalet. Och han är ju, det, det är ju hans stora idolgrej, det är därför Karkosa är en stor häxa Och mm. den här ön är en stor häxa. Ja. Så det är goda ord från en riktig fantastiskt. Ja, det svenska vara bra. Jag har den själv, jag inte läst den för den är så fantastiskt tjock. <laughs> ja, nej men det är alltså. Wilderlands, den är jag har jag har en också. Någon gång så skulle jag bara ta ut alla kartor till Wilderlands och lägga ut dem vid varandra. Varje karta är 2 x 2 meter. Och sen så är det det är 12 stycken kartor som man ska lägga vid varandra. De fick inte plats i mitt vardagsrum. Ja, precis. Men det är, det är ju som originalet. Men man kan säga om den här Lost Lands i alla fall. Vem vet? Alltså om den är snygg, om det kommer fram kartor och så, så är jag intresserad. Men den ska innehålla Wilderness of the Lost Lands, då, som naturligtvis är världen. Den ska också heta något som heter The Hell's Temple Dungeon. Som ska påminnas väldigt mycket om Tomb of Horror, fast stor. Skriven av Bill Webb Och Bill Webb älskar ju Tomb of Horror äh, Rappen är känd för att ha en Gigantisk body count vid det här laget Det här måste ju vara värre då förstås mm. äh, Ruined City of Sen En vanlig Dungeon och sedan en kampanj också Typ en Adventure path ska det vara med i mm. den här Så den kommer att vara fullmatad Den är säkert 500-600 sidor i sin grundform Och dessutom så så är det så att det läggs på saker när den når olika nivåer. Så att den kommer att bli gigantiskt tjock liksom. Jag, jag tycker väl att den måste vara snygg. Och, och för att bara lite snabbt så rent personligt så tycker jag att som Wizard är en ganska irriterande klon. Så därmed är den inte fullt så, så, så, så, in, så intressant för mig. Men, men visst, du får mycket det kostar mycket men du får jäkligt mycket den är, det, det är ändå intressant faktiskt det ja, Men det är den som verkligen har Och vill ha ja, många ja. sidor Men, men det, det är ju fortfarande så att eh, Swords and Wizardry som klon Är så pass kompatibel Så spelar man med Labyrinth Lord Eller Lamentations of the Flame Princess Eller någonting annat Så är det i princip bara att köra en Swords and Wizardry modul Direkt så att... ja Något annat som är på gång var Stonehell nummer två Stone Dungen Dungeon är en av de finaste mega dungeon som finns faktiskt. Den är betydligt mindre, mindre anspråkslös än vad Rapparna tuckar, men jag skulle vilja säga att den är betydligt bättre också. Den är uppbyggd så som en sån här one-page-dungeon, vilket är ett ganska populärt koncept inom OSR-rörelsen. Det är helt enkelt att man hade en A4-sida på sig att göra en dungeon och sen en A4-sida och sätta keys på den, alltså beskriva en beskrivning. Och den är helt enkelt fyra stycken one-page dungeons som man sätter bredvid varandra så att det blir en fyrkant. Och sen en, en beskrivning till det som är väldigt kortfattad. Dawn Hell utspelar sig i ett gammalt fängelse som har stängts från utsidan och sedan har de som är i fängelset som byggt ut den. Alltså, och skapat olika fraktioner och sånt där nere. Det finns en, en meta metaplott lite grann i den och det finns fullt med fraktioner du kan... Allierar med som alla de bästa megadungeon så att du kan bestämma lite vem, vilken sida du vill vara på och hur, vilken typ av äventyr det kommer att vara. Alltså inte bara en lair utan en, en värld. Den här kom ut för några år sedan. Den är, den är relativt tunn, utgiven i paperback bara. Det har dragit ut på tiden lite grann för honom. Han, är, han jobbar mycket som frilansare men, men nu har han i alla fall sagt att han ska skriva Stonehenge 2 vilket jag ser fram emot väldigt mycket. Den, Stonehenge 2 ska vara slutet också. Det kommer inte att finnas något mer. Men det kommer att räcka gott för att det kommer att vara typ 10 levels. Riktigt stort. Och den påminner faktiskt lite grann om de här Dungeon Geomorphs jag nämnde förut. Inte riktigt lika extrema men åt i hållet. Han hade ju tydligen... En anekdot är att hans dator tydligen hade gått sönder. Och han gick ut på sin blogg och hade någon form av mini fundraiser. Där han sa att de fansen bara ville donera några dollar till honom via hans hemsida. Via en Paypal-länk där. Så skulle han kunna ersätta den här datorn. Han fick in en väldig mängd pengar. Alltså tusentals dollar. Så att han kunde köpa en ny dator. Och har sagt att han nu kan. Säga nej till ett antal frilansuppdrag. Och skriva snabbt, klart den snabbt. Den är ganska långt gången också. Så jag räknar med att vi kommer att få den här ganska så omgående. Jag kan verkligen, verkligen rekommendera. Det är en riktigt bra produkt. Sen cool. så kanske man ska bara nämna då att. Han som har gjort den här är eh, Michael Curtis. Han är ju också en sån här kändis. För det är, det är inte bara Hell Dungeon som han är känd för. Han är känd för Dungeon Alphabet heter den också. Absolut, det var produkten som man slog igenom med. Jag har inte det... köpt Dungeon Alphabet. Tycker eh... Jag tycker väl inte att den generellt har låtit så här superintressant för min del. Men många tycker att den är riktigt, riktigt bra. Den... Det var väl den som gick tag i Noxpell- Ja, tidningen det, vill jag minnas ja, att, ja. Uh, jo, jag tror att den är som följertång om det är den jag tänker på ja. så är den väldigt väldigt bra okay. uh, är... som läsning, det är inte en produkt du tar med dig till bordet. och använder den har lite tabeller och sånt i modulen den som har, inte var med i den har i lite roliga, roliga tabeller och jag vet att folk någon, någon har jämfört den, det är inte riktigt rätt att jämföra den men jämfört med, med Warnheim Just att Warname, du kan ju skapa slubbsaker i Warname, du kan skapa slubbsaker i Dungeon Alphabet så de kompletterar varandra. Det är inte riktigt så man ska se det, men det är... Ja, som helst. Så han är, han är känd och den var väldigt omskriven innan Stonehell kom. Och Stonehell jag är en av få publicerade Mega Dungeons, för allt det snacket så finns det faktiskt inte så många. Nej, det är, det är Stonehell och det är Barrow Mace. Och jag säger rapparna took. Ja. Även om vissa av de här skulle faktiskt... Alltså i det lite mer snävare begreppet Mega Dungeon som inte är stor Dungeon Utan som är en kampanjvärd Så är det vissa av de som inte ens kvalificerar Utav de vi just har nämnt Men här är väl en, en sån här tentpole dungeon som man har sagt mm. Det var väl ett begrepp som myntades av Var det ja, Jag vet inte riktigt. Ja, hur som helst, så, så det är en fin produkt Sist på nyhetslistan har vi Cancel of the Mad Archmage Castle of the Mad Archmage, det låter kanske bekant för den som är påläst om just det, vi, det jag pratar om i uteslutande känns det som. <laughs> <laughs> Castle Greyhawk som bygger på att det fanns en magiker, en galen mager som har byggt en dungeon och man ska gå igenom den. Jo Block är också tydligen ganska obsesst med Castle Greyhawk. Det är en helt enkelt så att på 2000-talet, i slutet av Gergages liv så... Då gjorde han det han alltid sa att han skulle göra. Han skulle beskriva Castle Greyhawk. Och han började med staden Greyhawk som då inte fick heta Greyhawk för att han inte hade den licensen utan den skulle istället heta Yggsberg. Och han skrev tillsammans med Rob Koons först eh, Yggsberg ganska extensivt. Och fick kritik för att det faktiskt inte var fullt så intressant. <laughs> och Rob Koons hoppade av projektet också. Han skrev vidare det. Med en, en, yng en yngre förmåga som heter Jeff Tolanian. Eh, Jeff Tolanian kan vi bara nämna. Det är väl den som gjorde Stonishing Swordsman's en sword slös av Hyperborea. Yeah. Han gjorde den efter att han efter att Gary dog helt enkelt. För att mm. slutligen så börjar de jobba på Castle Greyhawk. Den episka Castle Greyhawk. Och, och eh, tyvärr så avled... Gary Gygax innan de Han gör klart om han faktiskt bara gör en enda våning Som den heter Castle Sagig Faktum var att vi pratar lite om intellectual property här Faktum var att, att Gary faktiskt behöll rättigheten Till alla karaktärer i Greyhawk Som var anagram på hans eget namn <laughs> <laughs> Så Sagig Fick han fortfarande ha Trots att det var en en, produkt, eller en, en en karaktär som fanns I Greyhawk produkten Ja det är så gud. det blir giggöksbok länge som min folk har räknat ut det. Så gjorde de det de kallade Upper work som var en enda våning, och sedan så gick Gary tragiskt bort. Och då, då bestämde sig den här Joe Block för att han ville, han ville skriva klart en, en egen Castle Greyhawk och fortsätta med. Så Joe Block, han är känns som Greyhawk Grognard på, på internet. Ni kan söka upp hans blogg, den är faktiskt ganska bra. Eller den är väldigt bra. Även om han har ytterst märkliga politiska ås åsikter. Men i alla fall så han så han, började, han har dammsugit du, alla produkter som finns. Typ Dragon, olika intervjuer med Gary. Alla frågor som Gary fick på de här olika webbsajterna som han, som han svarade på frågor på i slutet av sitt liv. Och tog all information som han hittade från allt det. Och sen så satte han in det i en... I sin egen Castle grey och på andra våningen finns fontänen med ormarna, det finns den nivån som är arenan, det finns The Maze, alla, alla de här grejerna som, som han har nämnt i förbifarten eller i The Sorcerer's Scroll, alltså Garys kolumn i Dragon. Och sen har han byggt en egen dungeon med dungeon-nivåer som påminner väldigt mycket om de här geomorphsen. Den här produkten växte, växte, växte, växte, växte. Till och bli alla våningar, alla 13 våningar. Och publicerades på hans hemsida i form av en pdf på ett jävligt proffsigt sätt. Han fick en kille att komma in och göra, göra kartorna och så vidare. Och där låg den ett, ett tag. Medans, och den är en riktigt fin megadungeon också. Jättebra. Kunde köra den från level 1 och till i princip. Sky's the Limit. Men, Men det är den som kom ut på hemsidan som pdf, innehöll den även level 1 då? Nej, ja, den innehöll level 2. Det var en fortsättning på Castle Saga. Just ja, för level 1, den, är, den finns tryckt av, av vad heter den, Troll... Troll Trollgold Games. Troll God som har Castle Crusades. Mm, och sen så dog Gajax och sen så billig Gajax enka och massor med pengar för den här skiten Och sen så försvann det helt enkelt Det vet man ju faktiskt inte men det är väl det man misstänker för att i mm. princip direkt efter att han dog så drogs licensen tillbaka från Trollgrad ja. Hur som helst så han, när han var klar med den här så hade han ju då en fortsättning på den men det var ju i princip omöjligt att, att ge ut den då det här var den var marknadsförd som ett fanmade made project men stod att den var gjord för att Dungeons and Dragons. En mängd olika intellectual property nämndes i den som med den här onda dvärgen ifrån eh, ja. Call of the Fire Giant King förekom ja. och så vidare. Så att då skulle Blackblade Publishing, ett annat företag som släpper, det är de som gör oss ossrik i den fina utgåvan och där... De skulle ge ut den då i, i form av en box. Så de hade licensen fram till och med maj i år. Från 2010. Så en ganska lång tid. Nästan tre, två och ett halvt år. Som de hade den utan att det blev någonting. Men då skulle man alltså släppa den från level 1 till 13. Ta bort alla, alla Castle Greyhawk referenser. Och släppa den. Den här licensen gick ut i maj. Och Joblock tog tillbaka den. Och ska ni släppa den själv. Jag har förutom du, den här Castle of the Mad Archmage släppt sin egen retroklon. <laughs> Han också. Det finns en för varje kille. <laughs> den här heter Adventures Dark and Deep, alltså ADD. Och den är gjort lite grann på samma sätt som Castle Greyhawk. Han har läst igenom alla Greyhawk, alla intervjuer, alla frågor som Gary fick på nätet om Second Edition Advanced Science and Dragons tag tagit allt det. Och så har han byggt en Second Edition: Dungeons Dragons utifrån det. Så Mountainbanken är med och så vidare. Och, och ja, det blev halv bra, kan jag tycka. För det känns som att det egentligen bara är Advanced Dungeons and Dragons plus Unearthed Arcana. <laughs> och så lite, lite annat. Så det är en ganska usel produkt faktiskt. Det ska släppa, alltså usel på så sätt att den är meningslös. Ja. Men. Den är ju, det är ju inget fel på den. Den är bättre än Source and Wizardry. Men, <laughs> men i alla fall. Till det ska den släppas den här produkten. Det innebär ju att den i princip kommer vara fullt användbar. i alla andra kloner. Och ja han ska. Han har ju varit sjukt bra. Han, hans sista Adventures Dark and Deep produkt. Det var The Bestiary. En monsterbok. En tjock monsterbok. Det släpper varenda en också. Det var här var nästan den bästa dock hittills. Den kan jag verkligen rekommendera. För den var genuint bra. Alltså, det är kanske den bästa monsterboken hittills av alla klonerna. Förutom de som gör egna nya monster. Det här är bara klassiker då förstås. Mm. Den ska han släppa i mars nästa år men jag har redan fått den nu. Den är kickstartad så han är typ sex månader före. Mm. Så när han väl släpper den här så är det kommer det vara det kommer gå fort och det kommer vara proffsigt och och den, den, går, den kommer inte att gå att hålla sig från att köra på Repeticon. Alltså återkommande för någon grupp där. Eller för olika grupper. Mm. I precis i Gygax andat. Flera får gå in i den och sådär. Jag ser fram emot den otroligt mycket. Jag tror att det kan bli en av de bästa OSR-produkterna som någonsin har släppts faktiskt. Wow. Så att, ja, jag tror, och det, är, det känns också som att han kommer relativt nära Castle och Han är en noggrant snubber där Nej, mm. Fram, framförallt så är jag ju Greyhawk-fanatiker. Jag tycker personligen, det är ju Greyhawk jag växte upp i. Jag har ju aldrig, växt, jag har ju, jag har ju aldrig varit med ja, några ensaka gånger som har spelat i Forgotten Realms och så vidare. Och de andra världarna som Dragon Land's och, och Spelljammer och allt det där. Men. Större delen av 80-talet och 90-talet när jag spelade så var det ju Greyhawk jag spelade. Så att därför så tycker jag det är mest så in intressant just eftersom man är så jäkla noggrann och plockar så mycket. Mm. Så att jag kommer ihåg, även om man plockar bort all property så kommer man känna igen sig. Ja, ja, absolut, han kommer ju behålla den där kända fontänen med ormarna och så. Greyhawk är ju också, den, det är ju den riktiga Dungeons dragons sättningen. Alla, alla namnen på allting, alltså de här spelsen kommer ju från personer därifrån och så. Mm. så. Och att drakarna är på ett visst sätt, som är, det är ju för att de är så i Greyhawk. Och sen har det oh. transfererats mm. över till andra världar. Men det är ju Gary Gygax egen värld, så man kan absolut säga att det är... Allting så som det är beskrivet i Dungeons Dragons, även om det är excentriskt eller någonting, det är att det passar in i Greyhawk. Men ja, det var väl vad vi hade om produkten. Alltid tillbaks till Gary Gagax och mm. den heliga gralen som är Castle Greyhawk. Ja men vet, jag kanske inte har något att säga om den nästa <laughs> Jag nej, tror men... att det kommer att dyka upp något nytt, spännande. Ja, nej men det, den är fascinerande just för att den inte finns liksom. Ja. ja. som alla de bästa mysterierna så är de ju som allra bäst innan man har ett... När man inte har ett riktigt facit... Och mm. man kan vara riktigt säker på att aldrig ha ett riktigt fasigt. Mm. Mm. Men det, ja, det låter som att det kommer att en väldigt spännande produkt. Skulle det skulle vara väldigt kul att ha en återkommande riktig äh, Gygax-dungeon äh, mm. i Stockholm. Ja, jag tror det skulle vara sjukt häftigt faktiskt. Vi kanske kan ta ett friår från jobbet och bara <laughs> <laughs> ha mm. ett lär någonstans som folk kan komma och spela i. Ja, just det. Ja. hundring för att försöra en någon gång. Ja, jag får se. Men den, den ska jag absolut försöka köra. Jag kör ju nästan bara eget content när jag mm. kör. Annat än på Repetico. Men den, den ska jag försöka köra så som den är. Ja, det skulle, skulle vara kul att uppleva. Mm. Och verkligen försöka göra det eh, lite arkeologiskt också. Mm. Med gamla regler och gammal stil. Mm. Ja, då behöver jag tacka för den här gången. Ja, alltid lika roligt att dilla gammalt och gott.